legitim instalată. Aceste semnături se strâng întâlnirile cu cetățenii prin oraș, în localitățile județului, fiecare organizație se organizează cum dorește. Și PSD Timiș adună semnături pentru susținerea guvernului Grindanu. Domnule prim-ministru, trebuie să vă asumați eroarea de a adopta aceste acte normative și să plecați acasă. Prin aceste acțiuni, îndepărtați investitorii de România, îndepărtați România de tot efortul făcut în ultimii 27 de ani pentru a căpăta statutul de țară europeană. În graba cu care vreți să vă salvați propria clientelă de la condamnări, ați uitat de prioritățile cu adevărat importante pentru România, ați uitat de condițiile dezastruoase din spitale, de frigul și igrasia din școli, de drumurile pline de grob care iau anual mii de vieți. Prin vicepreședintele PNL, călând Cătălin Predoiu, moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Grindeanu va fi dezbătută și votată mâine. Documentul a fost citit ieri în plenul Parlamentului. Cătălin Predoiu este cel care a făcut public textul intitulat Guvernul Grindeanu, Guvernul Sfidării Naționale, nu legalizați furtul în România. Liderul liberal a spus că modificările aduse de putere legislației penale vor îngrădi lupta împotriva corupției și că ele sunt de natură să abată atenția de la adevăratele probleme ale țării. În plus, Cătălin Predoiu a declarat că prin introducerea Proiectului de lege privind grațierea și ordonanței referitoare la dezincriminarea unor fapte penale, executivul a acționat la comanda unor persoane certate cu legea. În numele cetățenilor români și pentru viitorul copiilor noștri, domnilor de la PSD și alde, renunțați la legalizarea furtului în România. Domnule Dragnea și domnule Tăricianu, vă asigurăm că românii nu vor grația și salvarea politicienilor corupți. Legiferarea în folos propriu nu este o soluție pentru România, pentru că nu face decât să slăbească statul de drept și să ne slăbească ca națiune. Vă somăm, domnilor, să renunțați la acțiunile împotriva respectării legii, să renunțați la a proteja corupția și la a atenta la viața siguranța și viitorul românilor. Nu vă mai ascundeți în spatele unui vot pe care cetățenii vi l-au acordat cu bună credință și deschideți larg ochii pentru a vedea că nu guvernați doar o Românie minoritară a celor corupți. Demersul este susținut și de parlamentarii Partidului Mișcarea Populară, însă PSD și ALDE au o majoritate confortabilă în Parlament. Astăzi, în plenul legislativului, este așteptat votul pe proiectul de buget pe 2017. Știrile Europa FM la final. Vremea să vă astăzi. Cerul va fi noros și vor fi precipitați în cea mai mare parte a țării, în zona montană înaltă și în jumătatea de nord a Moldovei vor predomina însorile, iar în celelalte zone vor fi mai ales ploi. Cantitățile de apă vor depăși local 10-15 litri pe metru pătrat, mai ales în sud-vestul teritoriului și în zonele de deal și de munte, trecători și pe strânse se va depune polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 2 și 8 grade. În capitală ce acoperit, Bate vântul va ploa, iar temperatura maximă nu trece astăzi de 4-5 grade Celsius. Ioana Brustul, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Rivaldinho a ajuns azi noapte la București, iar astăzi va semna cu Dinamo dacă nu vor apărea probleme la vizita medicală. Fiul fostului mare fotbalist Rivaldo, în vârstă de 21 de ani, este atacant, are 1,86 m înălțime și a jucat până acum în acest sezon la o echipă din Liga a doua braziliană. În urmă cu un an și jumătate, Rivaldinho a avut o primă experiență nereușită în Europa la Boavista Porto. Amintim, Dinamo i-a mai transferat în această iarnă pe Taerba, Wab și Claude Dielna și s-a despărțit de Rotariu. Lazar și Aceste ACS Politimișoara și Gazmetan Media și-au remizat 1-1 în ultimul meci din etapa a 22-a a ligii 1. Domana a deschis scărul pentru bănățenii la jumătatea reprizei secunde, iar Buziuca a egalat 10 minute mai târziu. Gazmetan juca însă în inferioritate numerică din minutul 61 când Rugasevici a fost eliminat. Aflați în insolvență, medieșenii se mențin pe poziția a patra în timp ce ACS Politimișoara a părăsit pentru prima oară în acest sezon ultimul loc la egalitate cu ASEA Târgu Mureș, dar cu golaveraj superior. Amintim, Timișoara a început campionatul cu o penalizare de 14 puncte, iar ASEA Târgu Mureș de la minus 9. Deținătoarea Cupei Davis, Argentina, a ratat calificarea în sferturile de finală ale actualei ediții. Reprezentativa sud a fost învinsă cu 3 la 2 de Italia, după ce în meciul decisiv Fabio Fonini a revenit spectaculos de la 0 la 2 la seturi și l-a învins pe Guido Pea la capătul unui meci care a durat 4 ore și 15 minute. Italia va întâlni în continuare Belgia, iar celelalte sferturi de finală ale Cupei Davis sunt Serbia, Spania, Franța, Marea Britanie și Australia, Statele Unite. Pregătiți-vă de spectacol. De ce? Ce începe? De ce se întâmplă? A venit Rivaldiniu. <sighs> și Rivaldinio cine e? Băiatul la Rivaldo. La lui Rivaldo, da. celebrul fotbalist. Da. Și vine la Dinamo. Da. N-are niciun farmec dacă nu e borcea liber, dacă nu face și el vreo declarație, Bă, dacă de. nu... Nu le poți avea pe toate Așa este Ne scuzați pentru ambianță Da, uh, da Rivaldinio la Dinamo După ce l-au ratat pe Obina Sperând să nu-l rateze și pe... Știi, a venit Obina Dar nu eram prinsi cu protestele Așa Obina era un fotbalist nigerian Care a trecut prin toate campionatele mari ale Europei A fost și pe la Western United, pe la Internațional Mă auzi, nu dau seama Că tu ai avut o viață paralelă zilele astea da. Ai urmărit toate chestiile Nu mi-a fost ușor din În timp ce era în stradă, știi? <laughs> Eu <laughs> Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa FM E, e, băbibii mei E, e, băbibii mei Și-ai în ploaie și prin vân Și-ai fost cu capul în noapte Și te-ai întors pe pământ şi ai tot umblat Pe steoceane și muri Mereu repede și-apoi Te-ai hotărât să mă scupi Cu mine. inevitabil va fi bine Și ah, ah, ah, ah, ah, ah. <x -tru> vorba în <x -tru> nu-ți face grija, casă pe mine Inevitabil va fi bine e, e, Va fi bine Va Nu ce da, nu mai zici niciun cuvânt Mai puțin până-n mai puțin până când vom Până tot ce e rău, soarele iese din nou să vadă zâmbetul tău Sub ce formă se va manifesta bine asta, dar inevitabil va fi bine la un moment dat, pentru da. o parte sau pentru cealaltă. Bună dimineața! Bună dimineața! Să spunem că starea de tensiune începe încet, încet să se liniștească. Crezi oamenii? Se pare că au ieșit în continuare mulți oameni afară. Da, dar nu mai este ca duminică, oamenii sunt în continuare foarte atenți. O să vedem ce se întâmplă zilele următoare sunt niște bâlbe, ați văzut în guvern apropo de proiectele astea de legi, o să vorbim despre asta mai încolo, mai în detaliu să vă explicăm și că au o anumită semnificație um, din interiorul PSD, acolo încep să se coaguleze niște tabere o să vă dăm câteva informații în sensul ăsta între timp am văzut că atacul aripii dure staliniste, aș zice deja din PSD, acum se concentrează pe multinaționale s-a mutat de la Soros și a trecut în zona de multinaționale. Sincer, pentru mine e o surpriză, pentru că asta este... Um, e ceva mai... E, e ceva adică nou. M Nu, mă așteptam să fie un atac mai degrabă în zona de sateliți care trimit unde psihotronice în piață și manipulează oamenii. Adică ar fi fost mai logic, așa. Povestea asta cu multinaționalele e deja alarmantă. Pentru că, știți, multinaționalele sunt mari contributori la bugetul de stat România. României. Adică până acum ai Soros, mă rog, aia, era o și că e tot o idee mai veche. Cine e Soros asta din... nu are... E o chestie neprecizată așa. Soros face niște lucruri. Bine, ok, dacă crezi asta n-ai decât. Dar acum, în momentul în care apar tot o de staliniști, de ăștia, cu minte puțină din PSD care cer anchetarea multinaționalelor, care au obligat oamenii să se ducă în piețe... asta e din categoria nu ne vindem țara. Da. Puțin puțin modificat. Da, dar e chiar periculoasă, adică bugetul e evaisteaua lui anul ăsta, colectarea de taxe este ca dracu în România, multinaționalele plătesc taxe, sunt printre puținele instituții care nu fac evaziune fiscală, e foarte greu să facă evaziune fiscală, multinațională este Dacia, unul dintre mari contributori la uh, uh, PIB-ul României, la bugetul României. Petromu este o mare multinațională, când Petromul era de stat, era o gaură Uriașă, era căpușat la nesfârșit De tot soiul de firme de partid e, Acum de când Petromul este al austriecilor Măcar ăștia plătesc taxe uh -huh. Bun, ok O să vedem ce se întâmplă cu Astea e Când îl vezi pe domnul Dragnea Cum iese la televizor Și vorbește despre multinaționale Care nu știu ce te te te trebuie. El ori nu percepe realitatea Ori refuză să perceapă realitatea Ceea ce, Nu știu care situație e mai alarmantă când liderul partidului de guvernământ ori nu înțelege ce se întâmplă, ori nu vrea să înțeleagă ce se întâmplă. Amândouă foarte... variantele sunt alarmante. Eu cred că e foarte calculat. Dar timp... nu ies întotdeauna calculurile. Da, bun, sigur, e calculat, dar bun, înțelegem, ok, ai o funcție, ai vrea da. să nu ajungi la pușcărie, dar nu poți să dai foc țării pentru asta. Cred că e inconștient, e cel mai adică, bun cuvânt. Adică, la urmă, domnul Liviu, hai domne fi bărbat. Tu bune Stai, uita, ai văzut domnul Dragnea ce a zis uh, Gigi Becali. Sau sunt piața, a zis că pe el, Pușcăria l a învățat o sumedenie de lucruri. Dumnezeu, așa, vă duceți acolo, stați 2 ani, scrieți 3 da. cărți, ați rezolvat problema. Fiți, domne, bărbați, Dumnezeu, lui, tot, tot scandalul ăsta și toată nebunia asta? Da. Bine, uh, ca să ne mai relaxăm, să spunem că au început să apară din ce în ce mai multe inițiative de arhivare a lozincilor din piață și a bannerelor din piață, care sunt de un umor absolut. Formidabil, fascinant Este o revărsare de creativitate și de umor da. Și de ironie Criticul de artă Pavel Șușară De altfel vrea să facă o expoziție Cu pancartele astea de la proteste Și face un apel la manifestanți Să nu arunce pancartele El spune așa Apel către toți participanții la proteste Nu aruncați pancartele pe care le folosiți Nici recuzită a confecționat ad hoc Păstrați toate textele scrise Fiindcă putem face o expoziție formidabilă Și un album amplu în care să se regăsească acest fenomen unic de solidarizare națională. Bine, oricum e bine să le păstrăm, că povestea nu s-a terminat, vă garantez. Adică mai devreme sau mai târziu... Vom fi tot, ne întâlnim tot acolo. Da. Bun, um, mai sunt motive pentru care e bine ca aceste fotografii să fie păstrate, urcate pe un site undeva care să rămână acolo. Peste 10 ani, 15 ani, 20 de ani, um, vor începe să apară... Um, oameni care vor dori să cerceteze ce s-a întâmplat și au nevoie de o bază documentară. Acum, pancartele din piața universității nu prea mai există, mai sunt doar câteva fotografii pe aici, pe acolo. E bine să nu uităm asta și e bine să ne gândim și la generațiile care urmează, care trebuie să înțeleagă. Eu cred că lumea le-a păstrat, că ai văzut. E curățenie în piața Victoriei după ce pleacă da, lumea este. de acolo. Bun. Uh, în alt ordine de idei, aș vrea să remarc cea mai tare... Trollare făcută zilele astea este un domn care s-a dus la contramanifestația de la Palatul Cotroceni, unde se cere demisia președintelui Iohannis și unde uh, s-a dus cu o pancartă scrisă în germană. N-a zis nimic, el s-a dus acolo și pe pancarta în germană scria așa. Herr Claus, diese verstehen nicht warum sie gekommen sind. Bun, asta e din Google Translate. <laughs> în traducere... N-avem o colegă nouă, adică... În traducere este așa, domnule Claus acești oameni nu înțeleg de ce au venit aici. Și a stat în mijlocul manifestanților cu această pancartă în care... În timp ce toată lumea filma și n-a dat declarații, n nimic, el a stat cu această pancartă care spunea, domnule Claus, oamenii ăștia nu știu de ce sunt aici. Deci este trolling-ul... De deci, ce? Că erau destul de vocali din ce am văzut, că au umblat și ieri pe internet și s-a tot difuzat la radio și televiziune, erau destul de vocali. Foarte vocali. Deci... A... Da, există o purtătoare de cuvântată manifestației din uh, fața Palatului Cotrocin, este doamna uh, Floricica dansatoare, da. care a explicat la uh, postul de televiziune România TV de ce este ea acolo și ce cere oamenilor și s-a viralizat foarte tare. Uh, doamna este oricum faimoasă pentru niște intervenții pe Facebook în care cerea să nu-i se mai fure like-urile. Da, deci oricum avea dreptate, domnul, cu, cu pancarta cu bancar, dar lumea n-a înțeles de ce a fost acolo. Bine, bine. Asta e. Moise Guran vine și el cu Bizi Day în câteva minute. Rămâneți cu noi. 7 și 30 nu mai dea nicio lege care să modifice codul penal până la referendum. Nu ai cum să vii din nou să trai declarații de presă cu aceeași agițime superioritate față de toți oamenii care erau acolo. România în direct, cu voi Guran. De luni până joi, la 1 și 1 sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro Smart de la Dr. Hart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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priza de până la 40% la electrocasnicele Bosch. Treaba în bucătărie devine o joacă de copil. Comanda acum de pe EMAG robot de bucătărie Bosch, putere 800W, peste 30 de funcții și blender cu capacitate de 1 litru la doar 299 lei. Bosch. Tehnică pentru o viață. EMAG.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 Te invităm marți, 7 februarie la Sabon, să profiți de 40% reducere la toate produsele de Royal Passport Day, în magazine și online pe sabon.ro. Sabon, the essence of pleasure. not long ago the sidewalk? In the remember all we care for each other. the night was FM, 7 și 35 de minute. Ascultăm Beasy Day la Europa FM. Moi Curan, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Colegul Petreanu are o teorie foarte interesantă, cum că în valului de furie populară a jucat un rol determinant conferința de presă a Ministrului Justiției, aia cu altă întrebare. De atunci și până în zilele noastre, și Dragnea și Grindeanu o țin una și bună cu eroarea de comunicare. Nu zic că ministrul e pur și simplu rău intenționat, dar nici nu recunosc că au greșit cumva, decât pe partea asta de comunicare. S-a apucat de mobilizat activul de partid, se organizează de zori mitinguri anti iohannis peste tot, încercând în mod evident să politizeze conflictul. O țin una și bună. Cu rușii, ba chiar și cu multinaționalele acum, frate, dar nu renunță deloc la aroganță. și au rechemat de urgență niște consilieri israelieni care le-au făcut lor comunicarea în campania electorală. Oare de ce i ar fi chemat? Ca să-i invețe să comunice sau să-i invețe să comunice o spargere dată justiției? Eh, altă întrebare. Busy Day cu Moise Guran, la Europa FM Asta cu altă întrebare s-a viralizat atât de mult încât, nu exagerez deloc, a intrat și în folclorul copiilor. Eu am auzit o fetiță cântând un când de cel cu altă întrebare. Lumea se amuză, se distrează, protestele deja se autoalimentează și nici chiar frigul ce s-a întors nu le va opri prea curând. În tot acest timp, abrogarea ordonanței pare a fi mai degrabă o defecțiune decât o intenție reală de a schimba ceva, de a detenționa ceva în țara noastră. Nucleul dur al PSD a făcut zid în jurul liderului și a declanșat o contraofensivă. Fiecare declarație, fiecare acțiune, chiar și cele mai calme, sau mai spășite așa, respiră minciună și deseori chiar intenția de a jigni inteligența celor care protestează. Dacă reluați pas cu pas evenimentele derulate începând de sâmbătă, o să înțelegeți că nu strada i-a făcut pe acești oameni să dea înapoi, că cel mai probabil decizia de abrogare a venit de la Grindeanu, iar ședința prelungită Dragnea Tăricianu de la Vila Lacunu n-a fost despre cum rezolvăm situația, ci despre cum o menținem în condițiile cedării lui Grindeanu. A fost așa. Sâmbătă foarte de dimineață, câțiva lideri ai PSD anunțau pe că vor face contra manifestații, La scurt timp după aceea, o declarație pe surse de la Dragnea zicea că iau în calcul retragerea ordonanței pentru că nu mai pot ține lumea pesedistă să nu iasă în stradă, iar apoi a urmat o lungă tăcere de aproape 8 ore, timp în care televiziunile au relatat de la poarta Vilei la Cunu despre consfătuirea pe această temă. Anunțul retragerii a fost făcut sâmbătă seara, dar nu pentru că premierul ar fi fost la acea consfătuire, ci pentru că abia atunci se întorsese de la Timișoara hotărât să facă acest pas. Dar stați, nu era sfârșitul ce abia începutul unor fenomene ciudate, unele dintre ele de-a dreptul paranormale, aș zice. Duminică, ședință de guvern la ora 14. Dar nici vorbă de vreo comunicare oficială, de publicat cumva proiectul ordonanței de abrogare înainte de ședință, ok, poate nu au acest reflex. Poate să obișnuiți să facă lucrurile pe ascuns, chiar dacă nu sunt noaptea. Trece ședința, apare ordonanța în monitor, PAC, imediat să cu un articol este vădit neconstituțional. Apoi, la Secretariatul General al Guvernului se înregistrează un proiect de lege de modificare. Modificarea codului penal, după care guvernul comunică oficial faptul că guvernul nu-și asumă niciun astfel de proiect. Dar cine-și-l asumă mama? Mama nu poate înregistra un astfel de proiect la Secretariatul General al Guvernului, doar guvernul poate. Trece și duminică, mare manifestație, apoi luni, Ministerul Justiției anunță că face un proiect de modificare a codului penal. Deci, posibil, dacă înregistrase la SGG acest proiect, dar Grindeanu nu l-a vrut, așa că, până la urmă, Ministrul Justiției l-a luat pe compropriu și l-a și trimis pe circuitul de avizare. Ulterior, Premierul iese și spune că nici vorbă de acest proiect, că vrea dezbateri în societate, ceea ce îl face pe Ministrul Justiției să anunțe și el că renunță la proiect. Totuși, proiectul este pe circuitul de avizare în continuare. Ministrul Justiției nu l-a retras. Ba chiar la CSM a ajuns o formă redefinită a infracțiunii de abuz în serviciu, care scoate orice intenție indirectă din definiție semnată de însuși Ministrul Iotache. Deci, una spune, alta fumăm, în continuare. Vi se pare că acest guvern are probleme de comunicare? Nu știu ce a produs întoarcerea premierului Grindeanu. Poate a străzi, poate alte spaime, dar mie mi se pare că această înșiruire de evenimente arată un conflict între premier și ministrul justiției Iordache. Cum însă despre acest Iordache greu s-ar putea spune că există altfel decât ca ființă, el este doar o interfață a lui Liviu Dragnea, rezultă că de fapt conflictul ar putea fi în ciuda declarațiilor între Grindeanu și nucleul dur al PSD, adică Liviu Dragnea. În această situație vă repet întrebarea de la început. De ce și-au rechemat pe consilierii israelieni? De ce anume se pregătesc? C că nu l-a mobilizat lumea cu autocarele sunt bune aceea, la asta nu le întrece nimeni pe Liviu Dragnea. Și nici să-l învețe pe grindea nu să comunice, cum să comunici când tu ai problemă de fond. Când hoții tot acolo, ba chiar nu par să se oprească și au scos cagulele de pe fețe și arată cu degetul o țară întreagă. Încă sunt multe semne de întrebare, dar ceea ce vreau să vă spun astăzi, singura concluzie posibilă, este că acești oameni nu par a se pregăti de pace. De ce anume se pregătesc? Asta e altă întrebare. Of, of. Busy day, Moise Guran. Mulțumim, Moise, la unuși un sfert. Te așteptăm la România în direct, la Europa FM. De tine. Stamina. And I, oh, I see another mountain to climb, but I, I got stamina. Oh.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 Greatest, Sia și Kendrick Lamar la Europa FM 7 și 43 de minute. Uh, aș fi zis că ar fi trebuit să vedem lumea mai optimistă zilele astea. Dar văd că și Moise e pesimist, Moise stânga-dreapta da. nu prea zâmbește lumea decât amară așa un pic. E afectată de undele psihotronice. Da. Dar avem, am acum o informație de la servicii, de la partea bună a serviciilor, adică da. partea adevărată, nu partea trădătoare a așa. binomului. Pentru cei care vor totuși să se ducă să vadă cu ochii lor ce se întâmplă în piață și cum multinaționalele afectează oamenii. Există soluția verificată științific. Asta este științific. Așa. Se poate pune... E o soluție foarte simplă. Adică oricine poate încerca asta acasă fără niciun fel de probleme. E un lucru pe care puțină lume îl știe. Se ia folie alimentară de aluminiu. <ră> nu vorbesc serios. Este verificată științific. E principiul lui Feredei. Trebuie să-ți faci o cușcă de de în jurul capului. Așa. Din folie alimentară îți faci un coif de, de aluminiu. <ră> Și poți să i faci, cel mai bine este să aibă sus un moț, ca și cum ai face, cum erau căștile alea nemțești pe vremuri, că nemții nu erau proști de aia, aveau un moț da, de și mental. și erau nemți, Dar urmau să conducă România. Așa. Deci îți face o cască, un coif, de fapt, nu cască, din folia alimentară, îl pui pe cap și nu te afectează undele psihotronice de la sateliți. Trebuie să vă spun că Vlad nu glumește pentru cei care l-au luat în serios. Nu, cum sunt emițătoare de unde psihotronice Vlad de glumește. șapte vați. Vlad glumește. Sunt puse pe clădirile multinaționale din jurul pieței și îndreptate în piață. Și oamenii aia toți sunt manipulați psihotronic, să știți. Eu, experiența mea îmi spune că există lume care ascultă radio sau se uită la televizor și Bă, poate, dar oia, cu un poate, poate să o ia da Da, da, da. da, da, da, da. Adică foarte Bine. multă lume ia în serios ceea ce apare în fața public. Avem Exist. experiența unor televiziuni care fac asta zi da. de zi și uite, ai văzut ce se întâmplă. De asta zic că Hai să le spunem totuși că am glumit pe tema asta și că România nu urmează... Nu, da, eu chiar nu... mi-aș dori să văd niște oameni care poartă mod serios cu de aluminiu pe în piața Victorii. Pe cuvânt că mi-aș dori, adică oameni care <laughs> sunt serioși cu asta. Bine, 0372069599 este numărul nostru de telefon. Am vrea să stăm un pic de vorbă acum serios despre cum credeți și cum credem cu toții că va fi România peste 10 ani. Pentru că e un început de an care e cu speranță și deznădejde în același timp. Este o bună parte din populație care are senzația că îi se fură în, uh, victoria în alegeri în momentul acesta și sunt foarte mulți alți oameni care cred că ne-am regăsit uh, conștiința, până la urmă, conștiința națională și rolul nostru de a ne apăra în fața abuzurilor unui guvern. Deși sloganul în piață, unul dintre sloganuri este uh, Mulțumim, ne-ați Mie mi se pare că România este mai... Uh, m a împărțit acum ca niciodată în ultimul an, ultimii doi ani, ultimii trei ani De ce spui asta? A eu am văzut foarte mulți oameni care au declarat că și-au convins părinții să vină și ei în piață Deci și au avut altă opțiune da. Au stat de vorbă, că i-au sunat și le-au explicat lucruri Sigur că dreptatea acum nu e cum o, vede da. cum o văd eu sau cum o vezi tu Asta este particularitatea speciei umane Poate să creadă în idei dar în același timp când crede în idei diferite, poate să se războiască și se, oamenii ajung să se omoare unii pe alții pentru că cred în idei diferite. Da? Nu știu, este acesta un bun început ce se întâmplă acum sau este de fapt sfârșitul, mișcarea se va stinge și vom mai trăi încă vreo 10-15 ani? Așteptând să se mai întâmple ceva bun în România. Hai să vedem ce zice lumea. Cum va fi România peste 10 ani? Sună la 0372069599, număr cu tarif normal și intră în direct în deșteptarea la Europa FM. Gabriele cu noi, bună dimineața. Bună Gabi. Bună, bună dimineața, domnilor. Bună. Cu mult respect, ascultem emisiunea noastră de Bună. Mai bine, cred că de 2 luni de când am descoperit Europa FM. Mulțumim mult. <laughs> Cum zice România în 10 ani? Va fi ritmul ăsta, în primul rând, falimentare. Da. -a datoră aproximativ pentru marile bănci ale lumii. Da. Foarte Ești optimist, văd. Evident, Ești o... Deci dăm faliment, vai de capul nostru. Ești optimist. Nu, Eu, eu nu doresc ca asta, dar le da? Da, am nu, e întrebare care e așteptarea despre asta vorbim. Am înțeles, Gabriel. Bun, hai că avem un prim telefon optimist. O să fim faliți. Da. Să mai vedem. Bogdan, bună dimineața. Bună. Bună dimineața, bună dimineața. Salut, Bogdan. E, sper să nu ajungem cu toții să plecăm în vest, că în stilul ăsta așa, adică, nu știu, mi-e greu să cred Că putem face ceva cu oamenii aceștia. Deci întrebarea mea este cum crezi că va fi, că speră, toată lumea speră să fie bine, dar cum crezi că va fi peste 10 ani? Oprește-te un pic, uite-te la ce se întâmplă acum în România și gândește-te, peste 10 ani cum vom fi? Of, Doamne. Păi, asta e. robotizat. O să încep meseria de taximetrist. Okay. Bine, Bogdan, ah, Alt optimism, mulțumim, Bogdan. Da, suntem de. E bine, e treabă. Bine, dacă lucrurile merg în direcția în care se gândesc ascultătorii noștri, noi doi, de exemplu, o să fim tăcuți. Știi, peste 10 ani mă gândesc. Dar poate nu o să fie chiar așa. Ionuț, bună dimineața. Bună dimineața. Salut, Ionuț. Peste 10 ani, România va fi un mega Teleurban! Stai, Stai domnule, de ce să... Teleurban este un județ Pai, care parele, în ce sens? Conducătorii, se va încorona. Uh -huh. Va fi un al doilea Erdogan. Am înțeles. Vezi? E bine, mulțumim Eu, frumos. Al treilea e... telefon optimist. Mamă. Eu tot sunt... <laughs> adică dacă avem puterea să glumim cu treaba asta... Cum o să fie România peste 10 ani? Păi, asta e cel mai îngrijorător, să știi, că Hazdenecaz făceai și pe vremea l-o și eu de foame. Da, și tot nu ne-a Bine, hai, Ștefan, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Salut! Uh, întrebarea care ați pus-o dumneavoastră este destul de realistă. Uitați-vă da. cum este România acum. Păi, de asta zic. Peste, cum e peste acum peste și cum o să fie ani, peste 10? Peste 10 ani o să fie aceiași copii identici de acum. Aha. Pentru că la noi clasa politică este care este de 27 de ani, iar nu cred că o să schimbi ceva, din contra o să schimbe în rău, asta timp că nu o să fie politicieni corecti, nu o să vadă interesul persoanelor care muncesc pentru ei, uh -huh. nu cred că o să schimbi ceva, din contra o să fie din ce în ce mai rău, vă spun din experiența mea, de întreprinzător. Mulțumesc al 4-lea telefon 0372069599. Aș vrea să ne sune și doamnele, au sunat doar domn, poate doamnele sunt mai optimiste. Ia să vedem Marcela, poate încercăm să găsim și... sunăm Doamnele știu cel mai bine. Cătălin, bună dimineața. Bună. E așa. Salut. Acum, Cătălin. Da. Salut. Bună dimineața. Salut. O să fie bine domnilor. Așa. N-are cum să fie rău, adică nu cred că ne putem duce mai jos de unde suntem acum. Cursul lucrurilor e, o să fie normal să meargă undeva în sus, înspre bine. Mm -hmm. Și cum o să se întâmple? Adică ce înțelegi bine? Să se, O să se termine schimbul de generații. Mm -hmm. Primul rând, o să eliminăm 10 ani, posibil că o să eliminăm total mentalitatea dinainte de 1989. Mm -hmm. Deja ce se întâmplă acum în București, mai ales așa în România... Ar ne arată lucrul ăsta, scă pot de mentalitatea aia, sunt alti mm -hmm. oameni, sunt, e altceva. Da, Cătălin, mulțumim foarte mult pentru intervenție. Cătălin, cred că are dreptate, încă mai sunt reflexe de-acu' 30 de ani. Eu nu vreau să influențez ascultătorii, zic două vorbe după ce termina. Da, da, da, da, da. cam de cât ai nevoie așa. Ca nu, să nu, nu, ai două vorbe. Uh, Marian, bună dimineața! Bună, Mariane. Salut, salut, băieți! Salut. Uh, eu cred că întrebarea corectă nu este cum va fi România, ci cum vor fi românii. Români. Românii? Păi România, da, e eu Așa. Rom România e aceeași și va rămâne aceeași, cum vor fi românii. Eu cred că asta ține de fiecare dintre noi. Uh -huh. Am fost în piața Victoriei seară de seară și este pentru prima dată, am 38 de ani, este pentru prima dată când am simțit cu adevărat că mă simt bine în țara mea. Uh -huh. Deci vedeam oameni în stânga și în dreapta mea, oameni frumoși, oameni frumoși sufletește, oameni care gândeau pentru ei. Uh -huh. Oameni liberi, oameni cu. nu știu, oameni cu speranță. Mă uitam în stânga, în dreapta și era, era superb sentimentul pe care o simțeam. Și n-ai văzut da? pe nimeni încruntat? Băi, va da, dar nu pot să spun de ce. A, bine, da. Erau era încruntați din alte motive, uh -huh. dar mi-a plăcut foarte mult inventivitatea noastră a tuturor. Toți cei care am scris acolo, bă, deși s-a spus că am primit, că au fost loganuri scrise de alții. E, nu, hai să fim serioși. Bă, zim cred... peste 10 ani. Eu cred că va fi, va fi foarte frumos, eu ca așa cred. Dar asta ține încă o dată, spun de noi și de modul în care alegem să ne informăm, modul în care alegem să nu mai acceptăm. Un om informat nu poate fi manipulat, mm -hmm. asta n-am înțeles. Corect, aici Corect. e dreptate, sunt Corect. de acord cu tine. Mulțumim Mulțumesc. tare mult, Marian. Alin ne-a sunat, bună dimineața. Bună, Aline. Bună dimineața, bună dimineața tuturor. Eu am ceva încredere, totuși. Am încredere pentru că... Știu cum îmi cresc copiii Am uh -huh. văzut în piața alături de mine Mulți alții care gândesc la fel Am încădere în generația care vine Pentru că e o generație care uh, învață, învață din mers uh, Cum să se apere Și cum să-și să susțină ideile Și să-și apere drepturile Poate nu chiar în 10 ani Poate în 15 ani Dar uh, cred că suntem pe, pe direcția cea bună Iar apropo de ce spuneați mai devreme Într-adevăr România este fracturată În momentul acesta. Cred că uh, cel mai important lucru este să găsim un mod de a atenua această ură uh -huh. care se manifestă în, în momentul de față și să înțelegem că putem să avem idei diferite atâta vreme cât le susținem uh, într-un mod civilizat. Da. Mulțumim. Mai ai? Da. Hai mai. Cum să nu? Sună, putem vorbi până mâine. Da. Simon, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Te auzim foarte rău. Pe scurt, te rog. M-au mai bine acum? Acum e, da. da. România în okay. 10 ani. România în 10 ani. Păi, în primul rând vor fi unii care vor încerca să în continuare să egaleze numărul de participanți de, de la protestele astea din Piața Victoriei, vor tot aduna câte 102-3 da. locuitori de la Institutul de în special, iar cei din Piața Victoriei cu siguranță că nu vor găsi o floricică care să care să conducă, să conducă protestele. <gătos> Bun asta. <laughs> Auzi, să știi, tu crezi că e atât de simplu să găsești o floricică dansatoare? <laughs> nu, păi tocmai de asta. Va fi o mare problemă. O mare problemă, așa <laughs> este. Mulțumim, Simon. Cătălin, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Dacă s-ar putea să difuzați poezia lucele, în anul de 5 decembrie, atât am vrut să vă spun. am ha -ha, ha -ha, înțeles. Nu ești prea optimist. Mulțumim tare mult. Da. Um, Mulțumim pentru telefoane. Și pentru faptul că am stat de vorba astăzi, o să mai încercăm să facem asta puțin mai încolo. Da. Eu sunt optimist în privința României de peste 10 ani. Cred că sunt în momentul ăsta, cred, că, cred că sunt două Românie România. Este o Românie care se teme de viitor foarte tare, o Românie conservatoare și um, o Românie care se teme de viitor. Și mai e și o Românie progresistă care vede viitorul ca pe oportunitate și o șansă. Partidele, clasa politică, în general, speculează teama. Se adresează numai României Prezentului, care se teme de viitor. Toată oferta electorală este bazată pe specularea fricii. Este un instrument foarte puternic. Media folosește, în general, când nu poți face jurnalism de calitate sau nu poți face conținut de calitate, atunci speculezi frica și vii cu titluri care alimentează teama. Este un instrument foarte puternic, teama. Pentru că am mai zis, o natură are o roare de vid, cred că mai devreme sau mai târziu, cred că mai devreme, va apărea și o ofertă politică pentru cei care privesc viitorul ca oportunitate. Și în momentul în care se va întâmpla asta, atunci România se va schimba pentru totdeauna bine. Mă, tu vrei să-ți faci parte? Nu vreau. <laughs> nu, dar cred că așa va fi inevitabil, adică nu se poate altfel. Este o, o așteptare majoră a societății. În creștere, am mai zis și ieri, m-a vrei... câte minute, da? Nu, nu că am terminat. Sunt manifestații în fiecare an. Societatea așteaptă o forță politică care să o reprezinte. Am înțeles, nu vrei să-ți faci parte. dați am dat o idee. Europa <laughs> FM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 era acoperit astăzi bate vântul, va ploua, iar temperatura maximă nu trece de 4-5 grade Celsius. Județe județe se află sub atenționare cod galben de ceață, până la 9 sunt afectate Alba Harchita și Mureș, până la 10 este ceață în Constanța și până la 11 în județul Tulcea. Vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri și pe alocul s-a format polei. Centrul Infotrafic anunță la această oră pe autostrada A2 București-Constanța traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață, vizibilitatea este pe alocuri sub 100 de metri. Până mâine după amiază este cod galben de inundații în 18 bazine hidrografice Anunță Institutul Național de Hidrologie, zonele afectate le puteți urmări pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro. Ier, 17 persoane au fost evacuate din localitățile Fărcașa și Poianateiului din județul Neamț, un săpor de mari dimensiuni format în urma unei detonări controlate în Suceava risca să provoace inundații pe Valea Bistriței. Persoanele scoase din case s-au mutat temporar la rude. Autoritățile locale din cele două comune au pornit sistemele de alarmare în caz de calamități naturale pentru a alerta populația din zona. Continuăm știrile. Dosarul colectiv ajunge astăzi pe masa magistraților. Judecătoria sectorului 4 începe judecarea pe fond a cauzei după ce Tribunalul București a respins la sfârșitul anului trecut toate contestațiile și excepțiile formulate și a dispus începerea judecării. În acest dosar, patronii Clubului Colectiv și administratorii firmei care au instalat artificiile în seara concertului din 30 octombrie 2015 sunt judecați pentru ucidere din culpă. Raluca la dosar au fost menținute toate probele depuse de procurori, printre care imagini video înregistrate în seara zilei de 30 octombrie 2015 în Clubul Colectiv, expertize în incendii și construcții, procese verbale de redare a imaginilor și de redare a unor convorbiri telefonice. Patronii Clubului Colectiv, Alina Anastasescu, Paul Gancea și Costin Mincu, precum și administratorii firmei care a instalat artificiile folosite în seara concertului și unul dintre pirotehnicienii acestei firme care a fost prezent în club Sunt acuzați de ucidere din culpă în formă agravată, vătămare corporală din culpă în formă agravată și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. În plus, patroana firmei de artificii va fi judecată și pentru sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri. În urma incendiului din Clubul Colectiv și-au pierdut viața 64 de persoane. În acest dosar s-au constituit părții civile 139 de persoane, spitale și 5 instituții. Președintele Claus Iohannis adresează astăzi plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului mesajul său va fi pe tema modificările roatuse de guvern legislației penale precum și despre evenimentele generate de acestea. Birourile permanente reunite au stabilitora la care va fi prezent în Parlament șeful statului, a anunțat președintele Senatului Popescu Tăriceanu. Am discutat despre includerea în ordinea de zi pentru marți a solicitării președintelui României de a se adresa Parlamentului. Am hotărât ora 12 conform solicitării pe care a făcut-o domnia sa. În scrisoarea adresată Parlamentului, președintele Claus Iohannis a făcut referire și la intenția de a organiza un referendum pe tema continuării luptei anticorupție. Iar mâine sau joi, Curtea Constituțională va dezbate sesizarea împotriva Ordonanței de Urgență 13. sesizările au fost formulate de CSM, șeful statului și avocatul poporului. Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a declarat ieri că instituția urmează să se pronunțe dacă acestea mai sunt admisibile, având în vedere abrogarea Ordonanței 13. Astăzi, CCR va primi punctele de vedere ale instituțiilor implicate. În schimb judecătorii Curții Constituționale sunt așteptați să se pronunțe astăzi pe conversia creditelor din francelvețieni în lei, asta dacă discuțiile nu vor fi din nou amânate, așa cum s-a întâmplat până acum de două ori. Cabinetul Cioloș a sesizat Curtea Constituțională în octombrie anul trecut, după adoptarea de către parlament a legii care prevede conversia creditelor la cursul de la data acordării împrumutului. Urmăriți subiectele orei dar și alte informații pe site-ul nostru știrile.europa.fm.ro, noi ne reauzim peste ora. oră. mulțumim sport Luca Bastia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 Bă, eu cred că piața Victoriei are dreptate. Trebuie să fim cu ochii pește, cu peștea ca pe butelie. Da. A, avem sau nu avem un proiect de lege care să modifice codul penal? Da, este un haos total. Sau depinde de când te uiți? Nu, e un haos total acolo, dar în spatele haosului se decelează, poate fi decelat, un conflict acut acolo, care este încă, încă este mascat între Dragnea și Grindeanu. Și o să vă dăm câteva explicații în câteva minute. Pe ace frecvență cu tine I go to anywhere I flow, sometimes I believe.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 Frequencies la Europa FM, 8 și 9 minute. În toată nebunia asta am uitat să vorbim de live pe plajă, dar la, cred că avem timp totuși până în iulie să facem lucrul ăsta. Bun. S-au anunțat datele pentru live pe plajă și anunțăm oficial că astăzi avem atât bătălia sexelor sex cât și dublu, dublu sau sonic. Toate la timpul lor Republica Fantastică România la Europa FM. Bun, să vorbim un pic despre ce se întâmplă cu, mă rog, povestea asta cu ordonanța, cu modificarea codului penal. De acum se intră pe o procedură parlamentară, încep să conteze jocurile de partid. Aici o să ne ajute foarte mult jurnaliștii care au surse în zona puterii, în zona PSD, zona alde, o să aibă loc tot soiul de reuniuni, de acolo vor începe să vină informațiile, vor fi mai puțin spectaculoase ca până acum, adică nu vor mai fi lucruri atât de puternice, alb sau negru, cum a fost ordonanța asta de urgență numărul 13, dar e bine să rămânem atenți, o să urmez o perioadă foarte interesantă, vă spun, mai ales că din cauza sau datorită, cum vreți, manifestațiilor uriașe de stradă, în Partidul de Guvernământ începe să se contureze așa, o aripă ceva mai reformistă. Mai e mult până departe, să nu zicem hop, o să vedem ce se întâmplă, dar faptul că unele sondaje sugerează că PSD a pierdut procentaj mare, în urma acestor manifestații, îngrijorează unii lideri ai partidului. De asemenea, reacțiile externe de respingere și de izolare a PSD și a guvernului au efectul lor. Societatea, bineînțeles, are și ea cuvântul de spus. În toată întâmplarea asta, care e în evoluție, veți vedea că PSD și guvernul încep să comită greșeli. Pentru că ies din planul Premeditat, pus la cale în ultimii ani. Așa cum am spus și cum s-a demonstrat și am demonstrat, toate modificările astea de legislație sunt coordonate, sunt pregătite de multă vreme. Și se completează. Da, dar acum că s-au aprins luminile, apare panica, încep să apară greșeli și încep să apară, cum să spun, neînțelegeri între actori. Cea mai evidentă neînțelegere este pe încercarea asta de modificare a codului penal printr-o lege separată. Și aici putem observa că există o divergență între primul ministru grindean, între domnul grindean și domnul Florin Iordache. Florin Iordache, care este reprezentantul aripii talibane deja din PSD, omul lui Dragnea pus acolo, și domnul Grindeanu, care, țineți-vă bine, este în dezacord cu domnul Dragnea de câteva zile. Multiple surse confirmă acest lucru, acolo s-a produs o ruptură și domnul Grindeanu este cel care a decis, de fapt, în ciuda și împotriva domnului Dragnea, abrogarea ordonanței de urgență. Ce s-a întâmplat ieri, de fapt ce s-a întâmplat duminică seară și ieri pe parcursul zilei cu proiectul de modificare a codurilor penale, a codului penal și a codului de procedură printr-o lege separată, arată că acolo sunt niște probleme importante. Ca să ne reamintim, deci duminică la prânz s-a abrogat Ordonanța de Urgență 13. S-a uh -huh. făcut ședința de guvern la ora 14 și s-a abrogat. Cam în același timp, la Secretariatul General al Guvernului s-a depus un proiect, zic sa, e impersonal, dar veți vedea de ce. Un proiect de lege pentru modificarea codului penal, un proiect de lege care practic, era practic copy-paste după ordonanța de urgență 13. Reporterii de la guvern, care sunt foarte buni, remarcă și anunță. Nimeni nu-și asumă acest proiect de lege. Seara, guvernul dă mesaje, guvernul, da, dă mesaje că nu e de fapt niciun proiect la SGG, adică la Secretariatul General și că nu se intenționează modificarea codului penal. Stupoare, ce s-a întâmplat, l fi depus un băiat, dar a fugit. Cam așa e. Dimineața iese Ministrul Justiției, luni dimineață, deci ieri. Florin Iordache, care anunță că există totuși un proiect de lege pentru modificarea codului penal, prin care se cere avizarea din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Deci, în ciuda anunțului făcut de la guvern, deci de domnul Grindeanu. Deci, între Florin Iordache și uh, Sorin Grindeanu, există în momentul ăsta oficial diferență de poziții. După o oră, vine un comunicat de la Ministerul Justiției, deci tot de la domnul Iordache. Nu suntem preocupați de o lege de modificare a codului penal ziariștii iau comunicatul, se uită în el, văd care data de 7 februarie. Adică azi. Deși fusese dat ieri. Din nou neînțelegere, nenămurire, băi, ce faceți, confuzie. Uh, un comentariu foarte bun al lui Iulian Enache, care e redactor șef la Economica.net, citez, zice, aveau un document de dat mâine pentru declarația de ieri, pe care l-au dat azi, despre care nu știau azi, deși s-a discutat ieri și urma să se pronunțe mâine, deși a declarat ministrul azi. Asta foarte este descrierea asta. situației. Totuși, deși uh, comunicatul de la Ministerul Justiției cu data de mâine, cum ar veni, spune că nu există niciun fel de proiect de modificare, Consiliul Suprem al Magistraturii confirmă că a primit un proiect de lege de la Minister și că acesta a intrat pe circuitul de avizare. Adică ei spun, dom'le, nu știu ce ziceți voi, dar noi l avem și în momentul ăsta este pe circuit. Deci l-am trimis unde trebuie, toată lumea trebuie să-și dea cu părerea, trebuie, în mod oficial trebuie să-l avizeze sau nu. După încă o oră, iese purtătorul de cuvânt de la Ministerul Justiției, care spune Ministerul Justiției renunță la proiectul de lege de modificare și completarea Codului penal înaintat deja Consiliului Superior al Magistraturii deoarece, citez dorește elaborarea unuia mai complex. Este o declarație oficială a purtătorului de cuvânt. Deci renunță la proiectul care teoretic nu exista și care n-a existat până n-a zis CSM că există. Deci toată chestia este super dubioasă. Vă imaginați dacă a ieșit așa ceva, un haloi masca ăsta dintr-un proiect simplu, cam ce o să iasă dintr-un proiect complex. Vă reamintesc că toată povestea asta nu este mai guvernați, deci nu suntem victimele acestei mm -hmm. povești. Dar nu vă lăsați păcăliți. Nu este vorba numai de inabilități sau incompetențe. Aici este dovada că s-a ieșit din planul premeditat, de lovitură împotriva codurilor penale, sunt fracturi în tabăra care premeditase această lovitură și sunt informații convergente care demonstrează că între premierul Grindeanu și pre președintele PSD, Liviu Dragnea, a apărut o fractură, că domnul Grindeanu nu mai dorește să facă tot ce vrea domnul Dragnea. Bullshit, sorry. <laughs> da, asta încearcă să spună domnul Dragnea. Acum, de ce nu îl dă afară domnul Dragnea pe domnul Grindeanu? Cred că nu poate. Că este o bună întrebare. Uh, nu poate, nu tehnic. Tehnic e foarte simplu să trântești. Dacă ai majoritatea, să trântești un guvern. Adică e ce s-a întâmplat, dacă mai țineți minte, cu guvernul Mihai Răzvan Ungureanu. Când s-a depus atunci o moțiune de cenzură și uh, pedeliștii au pus umărul la trântirea propriului guvern pentru că Mihai Răzvan Ungureanu nu mai dorea să finanțeze uh, primarii și structurile locale ale partidului. Problema este acum că dacă PSD trântește uh, propriul guvern, uh, riscul este ca președintele Iohannis să încerce forțarea unor alegeri anticipate. Prin numirea diverse persoane care nu sunt acceptate de majoritatea parlamentară. Și atunci... PSD se vede um, împins în alegere anticipate într-un moment în care scorul său electoral este scăzut. Deci ăsta este clenciu în care se află acum domnul Dragnea. Începe să nu-și mai controleze propria marionetă pe care a pus-o acolo special pentru asta și în același timp propria marionetă ca, la, ca Pinocchio descoperă că are un sufletel și începe să, să, să acționeze independent. Cred că, că dacă s-ar ajunge la anticipate am avea un scor mă rog poate cel mai mare după alegerile din când mai 90 nu, asta este o discuție separată pentru că... Nu mă refer doar la prezența la vot, dincolo de ce votează. Da, nu știu cum ar fi, e campanie electorală, e mult, dacă ar fi să fie, ar fi peste două luni, două luni de criză politică și campanie electorală, pot schimba multe lucruri. Dar de ce nu este convenabil pentru PSD? Pentru că în momentul ăsta psd are o majoritate, confort... ce confortabilă, o, com... o majoritate solidă în Parlament nu poate să-și o îmbunătățească printr-o printr rundă de alegere anticipate niciun caz. În cel mai bun caz poate spera să nu piardă prea mult. Lumea nu a zis spune, domnule, nu prea avem ce să votăm. Este și ilogic să faci alegeri anticipate la patru luni după ce tocmai le avut pe celelalte. Dar pentru PSD alegerile înseamnă să dea vrabia din mână pecioara de pe garci. Asta e un lucru pe care nu și-l dorește. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 8 și 18 minute, nu uitați de bătălia sexelor, Începem în scrierile chiar acum pentru următoarele 10 minute, trimiteți SMS cu tarif normal la 1769, scrieți acolo deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și ați votat și... <coughs> Puteți să ajungeți în direct. Ai azi? Câte? 6 minim? Am o grămadă de întrebări, dar mai puține pentru ascultătorii da, noștri. Da, dar răspunsurile grele la întrebările Mai pe multe pentru politicieni, dar... 1 7 6 9 SMS cu tarif normal, scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și haideți în bătălia sexelor!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 Dacă România ar putea vorbi, cred că ar spune cam așa. Mai am doar zece zile de trăit, Să știți copiii că v-am iubit. Mai am doar 9 zile și apoi, Voi fi iar prăbușită în noroi. Mai am 8 zile în care să mai strig, Până am să mă întorc din nou. Să-i opresc Pe cei ce fără milă Mă gerfesc Mai am doar șase zile Să mai sper Că n-o să ajung în întunericul de ieri Mai am cinci zile Și cam asta e tot Să mă ridic de jos N-am să mai pot Mai am doar patru zile Să schimb tot și mai am trei zile și nici o minune Nu va dura mai mult, așa se spune Mai am doar două zile, din păcate Vreau să vă văd iar, frate lângă frate Mai am o zi și doar un singur dor Nu mă lăsați, vă rog, să mor ce bine ar fi să ne revenim în 10 zile, asta era numărătoarea inversă până la urmă apropo de ordonanța de urgență pentru modificarea codului penal. 8 și 25 de minute, ascultați deșteptarea. Da. Vreau să vă citesc ceva foarte interesant. Fiți atenți. Orice funcționar administrativ sau judecătoresc va abuza de puterea ce-i dă calitatea sa spre asilii pe nedrept pe o persoană, a face sau a suferi un act, sau a se abține de la dânsul, se va pedepsi cu închisoare de la o lună până la 2 ani și se va putea încă declara necapabil de a ocupa funcțiuni publice de la un an la 3. Ăsta este nou proiect? <laughs> nu. Dacă vă sună cunoscut, infracțiunea asta descrisă este abuzul în serviciu, deci este descrierea abuzului în serviciu, care, articolul din codul penal din 1864- care a intrat în vigoare pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza. Te pomenești că l-a dat și el prin ordonanță. <laughs> deci Alexandru Ioan Cuza, cel care pedepsea negustorii care furau la cântar cu o caua mică, da, da, da, da, da a dat în codul penal această definiție a abuzului în serviciu, care va să zic că infracțiunea este deschisă de foarte mult timp în codul penal românesc, documentată și pedepsită de justiție, de vreo 150 de ani încoace. Acum știți că unii penali din politică susțin că infracțiunea asta de abuz în serviciu e doar în codul penal românesc și că în țările civilizate nici pomeneală să se pedepsească așa ceva. Asta e susținerea, spun, nu, nu e domne, asta e o prostie, numai noi avem asta. Așa că l-am rugat pe colegul nostru, Victor Marin, să facă o verificare, un fact-checking și să verifice unde mai e pedepsit abuzul în serviciu. Se aplică doar în România? România e membra Organizației Națiunilor Unite și, în urmă cu 14 ani, a semnat o convenție împotriva corupției. Interesant este și faptul că, la momentul respectiv, România era condusă de Partidul Social-Democrat și, de-a lungul timpului, Convenția Națiunilor Unite a fost semnată de 140 de state, inclusiv Brunei, Congo, ori Vanuatu. Toate statele semnatare se angajează să includă, mai devreme sau mai târziu, măsuri care să prevină «abuse of functions», abuzul de funcții, cum s-ar traduce la noi. În România e folosit termenul de abuz în serviciu. Însă, oricum i-am spune, și noi, și congolezii, și vanuatezii suntem obligați să-l încriminăm, în condițiile în care se dovedește că faptele s-au produs cu intenție. Prin urmare, abuzul în serviciu nu este nici pe departe o invenție românească. În Franța, de exemplu, se spune abuz de autoritate și pedepsa minimă e de 5 ani, dar în situații deosebit de grave se poate ajunge și la 10 ani. Ca termen de comparație, aceeași infracțiune se pedepsește în România cu închisoare de la 2 la 7 ani. Dar dacă ordonanța de urgență sau proiectul de lege sau Dumnezeu mai știe ce ar intra în vigoare, pedepsa maxim ar ajunge la doar 3 ani. Fără a lua în calcul România, în Uniunea Europeană există cel puțin 12 state care incriminează, sub diferite denumiri, abuzul în serviciu. E vorba despre Marea Britanie, Germania, Franța, Spania, Polonia, Lituania, Slovacia, Slovenia, Cipru, Finlanda, dar, atenție, și Ungaria și Bulgaria. Așa cum spuneam, Franța are cea mai dură legislație și în restul Uniunii Europene pedepsele încep în general de la șase luni. Momentan, suntem pe la jumătatea clasamentului, dar România e percepută ca fiind una dintre cele mai corupte țări din Europa Așa că e oarecum justificat să avem pedepse Peste media europeană În fine să mai spunem că cei care cred că abuzul E o rebinescență a comunismului se înșală Așa cum a spus și voi Infracțiunea e descrisă clar încă de acum Mai bine de 150 de ani Din vremea lui Alexandru Ioan Cuza A fost preluată și în codul penal din vremea lui Carol Al II-lea, în perioada interbelică Și ulterior în codul penal comunist Din 1968 Deșteptarea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 Don't put your blame on me. 8 32 de minute Bine ați venit la întâlnirea cu bătălia sexelor Avem și astăzi o tabletă pe care vă facem cadou În cazul în care câștigați întrecerea noastră Să facem cunoștință Iuliana e din Slobozia Bună dimineața! Bună Bună dimineața! Bună dimineața, Iuliana! Ce mai faci? Mulțumesc! Bine la serviciu! Bine, bravo, bravo! Ca norțe dimineață! Super! Marius e din Craiova, Eterna Teranova, bună dimineața! Bună dimineața! Salutare, Marius, și tu tot la serviciu? E, nu, acasă vă ascultam. Ok, do, ok, bine, cine începe? Hai, curaj! Taptana! Îmi este egal, poate pe eu. Bine, Marius, dacă este egal, Iulia, începem cu tine. Da, ok. Marius, concentrează-te la mine, fii atent. Cum îl cheamă, sau cum îl chema pe grecul, supranumit Părintele Istoriei? Cine este Părintele Istoriei? Dictă, Eu, eu. Hai, Marius, nu știu. Nu știu. Herodot. Da. Iuliana, ce savant italian a spus în nevul mediu e pur si move. Și totuși se mișcă. Galileo Galilei. Așa, Galileo, tare. Galileo Galilei. Domnul Marius, pe ce continent se află regiunea denumită Țara de Foc? Continent. Mm. Țara de Foc, continent. Zi un continent. Țara de Foc. Mm. Nu. Antarctica. Nu, pe America... America de Sud, ești aproape, dar nu chiar. Adică, da, țara de foc, e în America de Sud, care este aproape de Antarctica. Mă rog, merit am meritat încercarea ce să zic dar, Iuliana, să vă... răspuns, Da, Iuliana, dacă răspunzi, ai luat tableta mm -hmm. și mari da. felicitări pentru participare. Deci, Iuliana, pe ce continent se află deșertul Gobi? Gobi, Gobi. Gobi. <laughs> De il Gobi yeah. Benassia Benassia <laughs> Bine, Bravo, bravo, bravo! Marius, bravo, Marius Cât pe ce să câștigi? Da, a fost aproape, dar yeah, a lipsit ceva. Asta nu nu da. mai bine la data viitoare. Da, Să, să -ai avantajul de a fi la serviciu. Da. Exact, și da. să fii în birou cu soțul care te sprijină. Să trăiți, cu Acuma, respect, vă rog. Cât gânion să aibă și soțul. Mamă, dacă greșea... Lumesc, Lumesc, Lumesc, Iuliana, da. felicitări, ai da. luat o tabletă Mulțumesc. în dimineața asta. Bravo! 8 și 35 de minute, rămâneți cu noi, facem în turul României mergem spre Vaslui, zis bine, nu Vaslui. da, Direct la poarta spitalului, era să zic la poarta cimitirului, la poarta spitalului mergem. și la poarta Raiului, e tot pe acolo. Idei de afaceri din Vaslui.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 you through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral I am thinking of your voice să zâmbeaga dacă voi eram doar de muzicanilor 90. Iată că am avut o o bucățică mică aici în deșteptarea. 8:38 de minute ascultați Europa FM. Uh -huh. Avem Turul României, este momentul când trebuia să dau eu linerul ăla. Nu, la că care... lasă linerul. Zic eu Turul României. Idei de afaceri <laughs> din Vaslui, unde un popă își face firmă de pompe funebre la poarta spitalului. Să știți <laughs> Care, pentru mine, zav de la La astea de ce? Este o idee de afaceri. Mie mi se pare că a identificat perfect oportunitatea de afaceri, da, clientele sigură. Și servicii complete. Da, servicii com Mai moare lumea, dacă în spitale din România mai rar. Deci unde îți faci business -uri? Unde e VAD? Acolo este VAD. Nu și-a făcut firmă de vânzare de trusori de botez? n avea cum. Băi, da. Deci asta mai deci puțin și... cu da. nașterile. Băi, da, frate, cu care... Trebuie să aibă care au nevoie, știi, la pompe funebre, la poarta spitalului, mi se pare o idee grozavă. Sorin Saizu, bună dimineața! Bună dimineața. Despre ce investiție vorbim, Sorin? Bună dimineața, vorbim despre o investiție serioasă. 140.000 de, de euro o preotul respectiv în această cafenea. 140.000 wow. de, de euro! Wow! Omul, dar știți, bani de multinațională! Lem de mahon, ce e acolo? <laughs> S-a da. cumpărat un teren de 500 metri pătrat peste stradă de spital, teren da. pentru care a plătit în jur de 75.000 de euro, adică 150 de euro metru pătrat. Da. Iar acum ridică o clădire, investiție estimată la aproximativ 50.000 de euro, iar această clădire este ridică așa, cum vezi cu ochii de la o zi la alta, e tot mai aproape de, de mm -hmm. finalizare. Eu aș, fi, uh, aș pune o întrebare acum, uh, oare părintele a estimat cam în cât timp intră pe profit? Ca să... Nu știu că a estimat, dar vă spun că sigur intră repede pe profit. Preotul acesta, Andrei Zagan de la Biserica sunt Tricolaie din Vaslui, s-a gândit bine când a demarat această afacere. Mm. Uh, Na, ce putea fi mai prosper decât... S-a da. pe ...cu care la poarta celui mai mare sal din județ. Plus că oferă uh, și servicii integrate, înțeleg. Adică poate că face reduceri dacă, reduceri dacă iei și slujba, și copârșeu din același loc. Este altfel. El, exact, el s-ar gândi să le vină oarecum în ajutorul credincioșilor, deoarece aceștia am trebuie să mai umbre prin oraș după tot felul de lucruri necesare pentru a scoate... Da. ce de la morgă, găsesc da. deci, tot ce e nevoie pentru o înmormântare este chiar la ieșirea din uh, spital. Da, deci... Du duci ruda la spital, la operație și treci peste drum și plătești și una condo, da, nu? Faci și așa. rezervarea, dar are serviciul inclusiv. Capul nostru. Cum ar da, e... de ce nu m-ar veni. Încurajator dumneavoastră. Încurajator, ce să spun. Bine, Sorin. Mulțumim foarte Mulțumim. mult. Sorin Saizu a fost uh, cu noi în turul României. Apropo de de businessul ul ăsta care e la poarta spitalului, înțeleg că și Albania are servicii medicale mai bune decât România. Da, România are cel mai prost sistem de sănătate din 35 de țări europene, Albania are servicii medicale mai bune decât noi. Adică nu degeaba am făcut toate glumele astea amare cu părintele care a deschis firmă de pompe funebre peste drum de spital. Asta e realitate. Avem detalii imediat. Europa FM. Cea mai bună muzică. So she said love you baby oh oh oh le musée N.B. la Europa FM Așa, pâși, pâși, pâș, pâș, pâș, Către planul B se îndreaptă și peste de oameni O senzația da, nu știu, O sănzirele Vedem, 8 și 45 de minute da. O confirmare pentru ceea ce știm, de fapt Cu toții, România are cel mai prost sistem de sănătate Din 35 de țări europene Până și Albania are servicii medicale mai bune Practic, noi suntem singurii care facem referire la Albania, nu? Când ne referim la ceva negativ Adică da, suntem da. singurii care menționăm atunci când vreau să spunem că suntem mai buni și cineva e mai prost decât da. noi, albanezii sunt. Da, am ajuns în situația asta. Adică probabil că în toată Europa este, băi, Săracii români, adică, da. băi, da, până da. și români. Noi, numai noi suntem. Băi, avem un termen de comparație. Albania, Albania. și Bulgaria. Și, și, și nici asta. Nu, bulgarii s-a terminat, bulgarii sunt peste. <sus> în momentul ăsta, și albanezii. Am început să ne comparăm cu albanezii și descoperim ce să vezi că albanezii stau mai bine în multe puncte de vedere. Groaznic. Deci, raportul Eurohealth Consumer Index 2016 a fost prezentat public. Acesta indică faptul că performanța sistemului de sănătate românesc. A scăzut în 2016, față de 2015, că România era pe locul 32 în acest clasament. Deci, în 32, în, în 2015 era ma 32a roată din 35. La căruță, din 35, acum suntem a 35. -a. Da, atunci eram vai de capul nostru, acum suntem praf. Raportul analizează 48 de indicatori pentru performanța sistemului medical, printre care drepturile și informarea pacientului, accesul la servicii medicale, rezultatele tratamentului, diversitatea și complexitatea serviciilor, prevenția, utilizarea medicamentelor, eficiența cheltuirii banilor publici. Potrivit acestor indicatori, noi am obținut în 2016 cel mai scăzut scor general din cele 35 de țări europene monitorizate. Suntem practic singura țară care n-a reușit să obțină un punctaj de peste 500. Muntenegru a luat 518, Bulgaria a luat 526 de puncte, albanezii 551 de puncte. Deci albanezii sunt cu 10% peste punctajul nostru, ca să, dacă vreți, să punem în context. România se situează totodată pe ultimul loc și în ceea ce privește eficiența banilor cheltuiți pe serviciile medicale, în urma Bulgariei, Ungariei și Greciei. România ocupa ultimul loc în clasament și în ciuda faptului că alocă ceva mai mulți bani pe cap de locuitor decât Letonia, Muntenegru, Republica Macedonia și Albania. Astea sunt țări unde se dau cei mai puțini bani pe cap de locuitor. La noi, așa cum v-am demonstrat în urmă cu ceva vreme, alocările bugetare pentru sistemul de sănătate s-au dublat în ultimii 10 ani. S-au dublat de la intrarea în Uniunea Europeană a României, se alocă de două ori mai mulți bani pentru serviciul de sănătate decât în 2007, în 2016 deci, față cu de alte 2007. cuvinte, noi nu ducem lipsă de bani, problema e cum îi folosim. Dar noi nu ducem lipsă de bani, dar nici de hoții asta este. Deci la noi, băi, bani se dau. Da, mă, da. Bă, da, se și fură. Aici, cred că dacă s-ar face un index pe asta, mamă, aici am fi fruntași, fruntași. O să se rezolve acum că ai văzut. Numirile se fac direct, practic. Se fac politic, dar de la partid. Numesc specialiștii direct. Da, numai oameni cinstiți vor fi numiți de la partid, aceia nu vor fura. Până acum, când era mai prin concurs, așa, se mai fura. Da, acum, de acum, gata, vine cinstea. România se află printre ultimele locuri la numărul de doctori. La suta de mii de locuitori deși stă relativ bine la timpul de așteptare la serviciile de urgență unde se află pe locul al 9-lea, conform unui sondaj efectuat în 2013, zice Profit.ro. Asta este foarte tare. Bun, ce, unde mai suntem? Suntem pe ultimul loc și la frecvența infecțiilor intraspitalicești. Um, ce mai vreți? Păi numai, nu mai vrem nimic. Ce mai vreți? Să fim sănătoși. Mai... Ne da. dorim doar sănătate. Multă, multă sănătate. Multă sănătate multe sănătate.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 up, let's Mexico, Ten lights, here we go Jane Fizz in my glass, shake, shake, shake, shake, shake We meet all the cats, you sing, fade to black Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Milkshays on the rack, they're dancing in the streets Hands up, holler back, and hey, come on, dance with me On your hips and working baby please Walkers uh -oh. on the lips It's I'm about by the sea By the sea by the sea shop the juices in mix it up till it's popping yeah. now you're tripping up the good yeah. get you rocking like an animal always oh, ready baby lock bop, pop pop, pop, pop. pop, pop, pop, pop, pop. -Shakes on the rack they're dancing in the street hands up holler back and come and dance with me hands on your hips and work it baby please Kiss on the lips it's summer by the sea the sea by the shop big on the rocks Bop, pop pop pop Bop, pop pop pop pop pop eye pop pop pop Bop, pop pop pop Bop, pop, pop. Bop, pop pop pop pop pop pop Against the wall Mr. officer I don't know nothing that is a truth. I ain't Ba, ba. Ina babap 8.52 de minute ieri în toată disputa asta politică de se întâmplă în România de câteva zile am încercat să vă spunem că avem și anul acesta Europa FM Live pe plajă în aceeași locație, dar un concert total diferit. De fapt trei concerte total diferite. Așa facem noi de la an la an. Uh -huh. Suntem curioși, așa, eu sunt curios, cam cine ați vrea voi, uite, să vină la live pe plajă? Că n-am anunțat decât datele, 27, 28 și 29 iulie. Deci, stai, sunt trei seri de concert. Trei seri de concert. Pe plaja aia, dintre Venus și Saturn. Venus și Saturn. Avem pop, avem rock, aici. avem dance, avem toate stilurile muzicale. Mm -hmm. Luați așa toate trupele sau numele artiștii români și gândiți-vă cine ați vrea să vină la live. Poți să tăi? spune tot așa, tot Ia spune tu. Radiohead. <laughs> Sunt deja pe listă. Bravo! Așa, 10. <laughs> și dacă vin ăștia... <laughs> Să vină și Carlas. Da, Carlos Dreams. Da, să vină Carlos Dreams, că -mi... mă îmi plac început, și vreau să mă... am început să-ți placă Moldovenii. Să mă pun bine cu Ioana, <laughs> producătoare. Da, normal. Da. Deci Carlos Dreams să vină, că era au făcut un super, super show. Luca, tu cine vrea să vină? Delia. Delia? Da. Băi, azi e a, a Delii, la mulți ani. Ei, da. Mulți da. ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani Delia. Mulți la mulți ani an Delia. Te vezi... Foarte bine că am. Da, de... mamă, e ziua Deliei. Da, mamă, e ziua Deliei. Vă invităm pe pagina noastră de Facebook, pagina Europa FM, să ne spuneți cam cine a vrea să vină la la fete plaja noastră. Carla, Delia și aș vrea să mai vină și Zdob și Zdub. Zdob și Zdub? Care au făcut super party Pana, super. Ăntun numai chef. la te gândești. Și Zdob și Zdub și Carla. Moldovenii sunt foarte buni la joc și voi e bună. Vrei să vină și Irina Rimeș și Nicoleta Nucă? Da, domne, să vină toate fetele. Da? din Moldova. Să vină toate fetele. <laughs> Da. Bine, hai să vedem. Vă așteptăm pe pagina de Facebook Europa FM. Cine vreți să vină la Europa FM Live pe plajă, ediția 2017, o să vorbim despre rezultatul sondajului puțin mai încolo în emisiune. Rămâneți cu noi știrile Europa FM peste 5 minute. Ascultă la radio! Andreea Esca la Europa FM Sunt Andrea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM Smart de la Dr. Hart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 Vrei să cumperi mai mult și să plătești mai puțin? La Metro ai prețuri de nerefuzat lună de lună! Între 1 și 10 februarie, ai Nescafé 3 în 1 plic 15 grame, la doar 49 de bani pe bucată, la achiziția 120 de bucăți. Metro susține micii afaceri. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. A fost odată Maria, care, în timp ce sărbătorea cu familia faptul că va deveni bunică,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 Ioana Brustur-Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea se va răci. Astăzi cerul va fi noros și vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, în zona montană înaltă și în jumătatea de nord a Moldovei vor predomina ninsorile, iar în celelalte zone vor fi mai ales ploi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 2 și 8 grade. În capitală, cer acoperit, batevântul va ploua astăzi, iar temperatura maximă nu trece de 4-5 grade Celsius. Peste o oră, parlamentarii se reunesc în ședință pentru a continua dezbaterile pe marginea proiectului de buget pe 2017. Votul ar urma să se dea după amiază. Ieri, atât opoziția cât și puterea și-au expus punctele de vedere, guvernul le de iluzii românilor, au reclamat parlamentarii opoziției, în vreme ce premierul Sorin Grindeanu a promis că vom trăi mai bine. O ascultăm, Peraluca Hatmanu. Ieri premierul Sorin Grindanu a mers în Parlament pentru a prezenta proiectul de buget pe 2017. Între altele, șeful guvernului a declarat că veniturile românilor vor crește. Creșterea veniturilor populației își găsește concretizarea în creșterea salarului minim de la 1 februarie la 1450 de lei. Liberalii au participat la ședință având banderole albe pe braț pe care au scris demisia. Senatorul PNL Florin Câțu a spus că partidul nu va vota proiectul pentru că este o păcăleală. Nu va pune mai mulți bani în buzunarele românilor, va depăși deficitul asumat. Nici Uniunea Salvații România nu susține proiectul de buget. Guvernul aruncă vara lemne pe foc, a spus deputata USR Cozet Chichirău. Asistăm zilele acestea la căderea leului și la creșterea costului de împrumut al României. UDMR va decide pe parcursul dezbaterilor dacă va vota sau nu proiectul de buget. În vreme ce senatorul PMP Traian Băsescu a atras atenția că bugetul se bazează pe cifre falsificate. Avem două trenuri care merg pe aceeași linie, din direcții opuse fiecare cu 100 de kilometri la oră. Mișcăristul este beat. În ședința de ieri din Parlament au fost aplauze pentru cei 600 de mii de protestatari care au convins guvernul să abroge ordonanța de modificare a codurilor penale. După cele mai ample proteste de stradă de după 89, în a 7-a seară, intensitatea acestora a mai scăzut. În piața Victoriei din Capital au fost aseară 25 de mii de protestatari, iar în țară alții 25 de mii. S-a mers încolo pe străzile orașelor, iar în piața victoriei din București, protestatarii au oprins din nou lanternele telefonelor mobile. Manifestanții spun că nu mai au încredere în guvern, chiar dacă între timp modificările aduse codurilor penale au fost retrase. La Palatul Cotroceni, pe de altă parte, aproape 2000 de persoane au cerut pentru a doua zi la rând demisia președintelui Claus Johannis, pe care îl consideră responsabil pentru tensiunile din ultimele săptămâni. La un moment dat al protestului în fața administrației prezidențială au fost chiar 4000 de oameni. Ei au împrumutat unul dintre îndemnurile statarilor guvernului, dacă vă pasă, ieșiți în casă. Iohannis, care, care Manifestanții de la Cotroceni sunt de că președintele Claus Iohannis ar încercat să provoace o criză artificială și că ar nesocotii rezultatul alegerilor parlamentare. Între timp, Coaliția de Guvernare, PSD și ALDE, și-a făcut regulament de funcționare. Protocolul de colaborare a fost modificat la cererea liderilor ALDE, nemulțumiți de actuala colaborare. Potrivit unor surse parlamentare, solicitarea ALDE ar la bază modul în care s-a luat decizia de a trece prin guvern Ordonanța 13. Îl ascultăm pe președintele ALDE, Daniel Constantin. Am simțit nevoia să avem, ceea ce cred că toți gândeam, să avem așternut pe o hârtie. Un regulament prin care să spunem foarte clar cum se întâlnește coaliția de guvernare, din cine este formată, cum se iau deciziile, cine semnează procesele verbale pe baza cărora acționăm la nivelul legislativului și la nivelul actorii de guvernare. Preciză venit și din partea liderului PSD, Liviu Dragnea. Să ne vedem săptămânal, pentru că sunt decizii politice care trebuie luate, care trebuie puse în practică în Parlament în principal, dar de care trebuie să țină seama și guvernul. Și de asemenea să existe, după fiecare întâlnire, un minim proces verbal, o minută, pentru că în USL am avut multe întâlniri care după câteva luni de zile o parte din ce se discuta acolo era uitată. Moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Grindeanu va fi dezbătută și votată mâine. Documentul intitulat Guvernul Grindeanu, Guvernul sfidării naționale, nu legalizați furtul în România a fost citit ieri în plenul Parlamentului. PNL susține că modificările aduse de putere legislației penale vor îngrădi lupta împotriva corupției și că ele sunt de natură să abată atenția de la adevăratele probleme ale țării. Demersul este susținut și de parlamentarii Partidului Mișcarea Populară, însă PSD și ALDE au o majoritate confortabilă în Parlament. Știrile s -o data aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Mulțumim Ioana, Sport, Luca Pastia!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 Luca, mulțumim! Știri din sport, 9 și 6 minute, rămâneți cu noi, câștigați 800 de euro în această dimineață la dublu sau nimic. Între timp avem uh, arena lui Cătălin Tolontan. Europa FM pe aceeași frecvență cu tine. 9 și 10 minute, imediat încep înscrierile pentru dublu sau nimic, cele prin SMS, în rest știți bine că vă puteți înscrie practic non-stop pe site-ul nostru pe europa.fm.ro pentru a câștiga zilnic la dublu sau nimic. 9 și 10 minute. 9 și 10 minute, Cătălin Tolontan este în direct cu noi, bună dimineața Cătălin. Bună dimineața. Ce faci? Pe unde ești? Sunt optimist în continuare. Așa cum sunt optimistă pe una una trecută. În micul joc al nostru, am reușit să câștigăm lupta lupta opiniilor, nu? Vlad spunea că nu vede pe unde vom scoate cu toții cum așa. Nu doar Da, cum să mai optimist. Deci Uh, am, mă declar înfrânt în uh, războiul pesimismului cu tine. <laughs> Sunt ceva mai optimist, deși acum nu pare... Da, ai fost mai bun ca mine. Te rog. Uh, nu, nu știu dacă am fost mai bun. Ideea este că optimismul nu înseamnă credința individuală că va fi bine, pur și simplu. Așa. Uh, optimismul înseamnă, și cred că asta ne-au dovedit oamenii din stradă, și nu numai ce din stradă. Înseamnă faptul că dacă toți credem ceva, atunci e foarte posibil ca lucrul acela care depinde de da. noi, care depinde de noi, dar nu putem crede să fie vară acum, asta nu se poate, dar lucruri care depinde de noi vor posibil să se petreacă. Uh -huh. Adică sen sentimentul uh, meu a fost în toate aceste săptămâni că de fapt în realitatea începe să se plieze pur și simplu după voința oamenilor Și m-am găsit un pic, doamne, o nebunie în capul tău, de ce crezi asta? Păi uh -huh. pentru că sunt într-o de democrație, așa ar trebui să se petreacă lucrurile de fapt da. Numai că Vlad are dreptate fiind pesimiți. Pentru că noi ne dezobiniștem într-o asemenea măsură cu capacitatea, cu puterea oamenilor de a, de a schimba împreună lucrurile De a face sistemul să lucreze pentru, pentru fiecare dintre noi de a face instituțiile mai bune și de a le arăta că atunci când greșesc e ok să se schimbe, nu trebuie să doar să retracteze ce puș, simplu să se schimbe, deci ne dezobilizăm să lucreze societate să să să așa. Nu știu dacă a funcționat da. vreodată România așa, dacă am apucat-o nu vreau să funcționeze așa. Da. Cătălin, aș vrea să te întreb ceva. Um, uite, făceam ieri aici un inventar în emisie cu Moise și am remarcat că de 5 ani încoace, practic în fiecare an, um, există manifestații din ce în ce mai intense ale societății sau, mă rog, ale unor grupuri din societate împotriva sistemului politic. Nu știu, da, n a spune chiar sistemul politic, dar împotriva unor decizii ale clasei politice. Și lucrurile au început în 2012 cu o manifestație de susținere a lui Raed Arafat, manifestație care după aceea a fost preluată politic, în 2013, Roșia-Montană. În 2014, ce era că am identificat și în 2014? În 2014 a fost reacția din turul 2 al alegerilor prezidențiale, da? Da, în, în 2016 a fost an de pauză. Anul ăsta a început însă așa. Da și nu, dacă am mințit, au fost chestii legate de, de sănătate în 2016. Pe când da, în reșit. 2015, colectiv. Scuză-mă, ce spuneai da. de 2016? Lucrurile legate de sănătate. Cu da. Hexifarma au ieșit ceva putin, da. dar lucrurile s-au mișcat, au vibrat și atunci în, în, în materie de sănătate. Bun, astea sunt lucruri care se întâmplă după foarte, foarte, foarte mulți ani de pauză. Cel puțin în București. Mulți, mulți ani după piața universității și după mineria de din 1991 nu s-a mai ieșit în stradă așa. Ce-ți spune lucrul ăsta? Sau are vreo pe, semnificație pe... sau nu? Da, are. Și enunțul tău, enumerarea ta, scuză-mă, este foarte bună, pentru că, de fapt, temele pe care le-ai sunt doar, între ghinimele, pretexte ale demonstrațiilor. Dar în alt sens decât se gândește de pildă acum Liviu Dragnea, care numește pretext, uh, uh, aceste, mă rog, abrogarea ordonanței, un l că, de fapt, oamenii au în spate cu totul altceva. Nu! motivația lor mai adâncă este într-adevăr nu doar cea legată de ordonanțe. Și după cum, motivația n-a fost doar legată de Raida Arafat, în niciun caz. Și da. de faptul că nu se face să dai afară un profesionist prin un telefon, uh -huh. la televiziune. Da. Dacă vă aduceți aminte, a da. enervat foarte tare în momentul respectiv gestul în sine. Da. Și evident, și consecin, pe în de exemplu, primul rând gesturi. Da. Traian Băsescu intrând în direct, nu mai știu, cred că la Realitatea TV, parcă. <coughs> În fine, a intrat exact. direct la un post de și l și... cu, cu demiterea pe Raie de Arafa. cu Nici măcar nu era clar dacă îl va demite sau nu. Deci da. era o chestiune la limită da. în momentul respectiv. Ei, arată faptul că societatea românească este, este într-un avans de la an la an. de aceea da. suntem, cred, cu toții optimiști și asta culegem în aceste dimineți, în care da. mitingurile stau să se stingă, după cum mea să se vor stinge natural. ceea Și acesta este normal, pentru că obiectivul uh, imediat a fost atins. Da. Și pentru că nicăieri în lume oamenii nu continuă să iasă în stradă. Adică faptul că oamenii ăștia au, toți avem o câte o treabă, ne ducem la, la birou, avem alte lucruri de făcut, nu stăm în fiecare zi să ieșim în stradă. Da. A ieși în stradă, mai ales într-un număr de mare, ăla e un semnal. Uh -huh. Spune ceva, noi suntem aici, dar aia a și duminică, încă o dată, deși practic obiectivul se-a atins. A ieșit duminică pentru a marca încă o dată, pentru a se arăta da. în, în, în intențiile lor, în forța lor, în dorința lor să nu se mai întâmple asta, de fapt. Cred că asta, asta a fost uh, sensul ieșirii de, de, de duminică, care era post victorie practic. Uh -huh. Am început emisiunea astăzi întrebând ascultătorii noștri, deschizând linile, întrebându-i cum cred că va fi România peste 10 ani. Și telefoanele, mă rog, a fost un început foarte pesimist, așa, după care au început să sune optimiștii. Te întreb și pe tine acum, că ne apropiem de sfârșitul ediției de azi. Cum crezi că va fi România peste 10 ani? Uf, să nu te-am răspuns banal. Cum o să facem noi? Sincer, nu am o imagine a României. Nu cred că România peste 10 ani, cum să spun, indiferent ce. Nu cred că vom fi cumva indiferent ce se va întâmpla. Adică nu, putem nu, nu ne putem baza pe biologie. Uh -huh. Ne-am păcălit dacă ne-am bazat pe biologie. Pe, gener pe schimbul de generații. Uh -huh. Cred că România va depinde de felul în care vrem noi să o facem. De voința noastră, de optimismul nostru, de credința noastră că speranța se poate, se poate împlini. Să mai că Dumnezeu. Sorin Grindeanu este un tânăr în raport cu uh, generațiile politice discutând. Da? Da. Uh, dar nu a făcut niciun caz proba unui om uh, tânăr și care să lucreze pentru viitorul. Am văzut și eu scrisoarea uh, soției lui din adevărul, sau atribuită soției lui în, în adevărul. Sorin Grindanu, uh, cuvintele este emoționante, dar Sorin Grindanu n-a acționat în favoarea generației copiilor lui, făcând ceea, ce a, făcând ceea ce a făcut. Deci depinde... Realmente depinde de noi cum va arăta România Iar noi vom arăta după cum va arăta și, și România Vom fi practic urmașii urmași din viitoare României Bine, mulțumesc foarte mult Cătălintolontan Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Ascultă la radio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 Vino la magazin sau comandă online. Ofertă valabilă în limita stocurii disponibil. Detalii pe Ikea.ro Ikea. Idei pentru acasă. Europa FM. Cea mai bună muzică.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 Tu, tu, mă bucur să fiu mai mult n-am Am, vrut, am încercat să mă îmbun n-am putut Încă răgostit, am vrut, Did you Mai fac să fi mai mult în de rozle am amblu și 25 de minute 10 minute aveți la dispoziție pentru a vă înscrie cu un SMS sau câte vreți voi la 1769 scrieți dublu numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne 800 de euro în această dimineață 1769 scrieți dublu da, într-un SMS numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM îl trimiteți la 1769 și poate aveți norocul să intrați în direct vă reamintesc sunt valabile și înscrierile pe site-ul europa.fm.ro Acolo puteți intra absolut oricând și uh, înscrierile de acolo intră tragerea la sorți pentru a intra în direct și pentru a câștiga 800 de euro. Între timp vă așteptăm și pe pagina noastră de Facebook să ne spuneți cine credeți voi că ar trebui să vină să cânte anul ăsta la Europa FM live pe plajă. Intrați acolo, scrieți și vorbim puțin mai încolo despre asta. Europa FM Încoștire din țara noastră mult iubită. În Iași, un drum județean a fost reparat la sfârșitul anului trecut. Era făcut praf. Gropi, nenorocire. Un drum județean de 40 de km. Asta e știrea bravo sau cum? -a Drumul a județean cu drum. 282 între Iași și Movileni. Deci, un drum acolo l-au reparat frumos. A costat 2 milioane și jumătate de lei. O nimica toată. 2 milioane și jumătate de lei, băi, nici măcar un milion de euro. Așa, așa este. E? Sub un milion, puțin peste jumătate de milion de euro, nu? Um, ce se întâmplă acum? Acum este complet praf plin de gropi, chiar și cu metru lățime. Nu cred. Da, bun, acum dacă gropile au până într un metru, încă e bine că poți să treci cu mașina, se că poți să încaleci gropoa. <laughs> da, da. Încă ai loc. Deci 40 de kilometri, drumul leagă Iașul de localitatea Movilen, cum spuneam, Digi 24 uh, amintește faptul că locuitorii s-au bucurat foarte mult anul trecut când au apărut uh, utilajele de reparații, s-a reparat, s nu știu ce. Acum însă s-au luat cu mâine de cap. Pe locurile șoseaua asta și surpat. Oh. după reparațiile astea și au apărut gropi uriași. În două-trei luni zice primarul, viceprimarul din Rediu, Ștefan Paraschiv, în două-trei luni s-au făcut gropile mai mari decât erau înainte de așa zisele plombări. Autoritățile cer acum companiei care s-au ocupat de reparații să repare treaba. Firma insistă că nu este de vină. Normal. Păi Un... Da, oamenii se îndevină că au trecut de acolo cu mașina, dacă n-ar fi trecut, drumul era impecabil acum. Da, spun că nu sunt gropile lor. Un director de la drumuri județene din Iași spune așa, s-au identificat până la cam 250 de 300 de metri pătrați de grop pe un tronson. Imediat ce vremea va permite, constructorul va trebui să remedieze. Nu sunt gropile mele, nu este un punct de vedere care să facă cinstea unui constructor. <laughs> Deci vă imaginați că undeva a existat acest răspuns. Ăștia de la drumuri județene au observat evident că reparația pe care au făcut-o aia este de mântuială. Corect. Și au sunat. domnule s-a surpat drum. Nu, domnule, nu sunt gropile mele alea. Eu n-am adus gropi. <laughs> Eu am pus asfalt. Eu n-am adus gropi acolo, da. Lucrarea în garanție până în mai. Firma va fi obligată să repare. Um mă rog, reporterii de la Digi24 l-au sunat pe domnul Brânză, directorul firmei de construcții și care a refuzat să dau un punct de vedere a spus că nu pot să vă... Din păcate nu pot să vă dau niciun punct de vedere a spus domnul Cornel Brânză Deci după părerea mea n-a făcut nicio brânză cu plombele lui Asta e Deșteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 și jumătate mai aveți la dispoziție pentru a vă înscrie la dublu sau nimic, 1769, SMS cu tarif normal, trebuie să scrieți în SMS dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Avem patru întrebări, 800 de euro valoarea premiului de astăzi. Live pe plajă 2017, Dumitru spune că ar vrea să-i vadă pe toboșarii din uh, piața Victoriei, ah. de la meetingul... Uh... <laughs> Împotriva ordonanței treabă. de urgență numărul 13. Adevărul că erau spectacoloși. Erau funny, Tot yeah. timpul foarte multă lume în jurul Aha. lor. N-am reușit niciodată să ajung până lângă ei, dar se auzeau destul de tare. Erau destul de, de vocali. Iris, spune Adrian. Iris. Mie, Metroc, celelalte cuvinte, trooper. Sunt doar câteva exemple. Așa, Ar și facem, de, o se, o, facem o seară o rock? Facem o seară rock. O seară de rock -reală? Nu s a plăcut seara de rock de anul trecut? Putem face și mai... Și seară. mai rog, tu vrei și mai... Și mai Am înțeles. Da. Smiley spune Mihaela, Loredana și Andra. Uh -huh. uh, Andreea Bălan... Uite și trupa Auzon, adevărat că trupa. Dansează de rup fetelele De la Andrei, da Nu știu ce mai face Dan Bălan, cred că a fost ziua lui La mulți ani Dan Da, de la trupa Auzon Ce facă? Face bani și el Tudor Chirilă, adică Vama, Smiley, Delia Aurelia ne cere George Michael Dar mie că nu putem să N-avem cum să o ajutăm în direcția asta Vorbim cu Urania Da, și pe WhatsApp mesaje Carla Dreams, așa cum zice Vlad mi-a plăcut foarte mult, de exemplu, anul trecut Mi-au plăcut băieții de la Fly Project uh -huh. Și aș vrea să-i mai văd anul ăsta Odată Uție, Băieții ți-au plăcut? Nu mi-au de... mi plăcut și fetele Acum de la ce Project. vrei să spun? Sunt foarte mulți ascultători Tot ce spun poate fi folosit împotriva mea Nu, sunt foarte mulți ascultători Și te ascultă și nevastă ta Da, asta Asta poate fi folosit da. împotriva ta ca să fiu sincer, mi-a plăcut are mult și vița de vie. Uh -huh. Anul trecut, deci ar putea fi și asta o, o soluție. Nu știu, ne mai gândim. Vă așteptăm în continuare mesajele pe pagina de Facebook Europa FM 9 și 34, imediat după WhatsApp și Andra, ca la Meteo, jucăm dublu sau nimic pentru 800 de euro. Europa FM, cea mai bună muzică. oficială! Dar nu-l văd! Eu, văd eu, nu Înapoi la noi doi, inima ta ardea ca la ecuator Acum zici că e Antarctica Cum poți fi atât de rece pe dinăuntru, spune mai Vezi o rază de soare, sau e norat au ignorat deja un fel de ran emoționale Pui stare pe rară și apoi întreb de ce mă doare Nu vezi că vine ploaie începe novela Mami, sunt o un să ne-mprumurte ambă văla Timpul tot trece eu M-am săturat de atât vânt Nici nu mai pot să cred că toate trec e Știu doar că vreau să plec e Oriunde pe acest pământ la, la, la. Doar vreme instabilă între noi la, la, la. E furtuna Între noi E furtuna Nici un pic de dor, nici un viitor Soarele nostru e ascuns după noi E prinde de tunete, fulgere și fio. Nu, nu mai văd nimic în fața ochilor Nici un pic de dor, nici un viitor Și 37 de minute. Vă spunem din nou bună dimineața. Jucăm dublu sau nimic. Avem 800 de euro pe care speri o să-i dăm în această dimineață. Știți bine. Plecăm de la 100 de euro și vedem cât dublăm. Dar Nu mai depinde totul de noi ci și de Ioana din deva. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bună Ioana. Bun venit bună. la Europa FM. La ce sumă ne oprim astăzi? Bine v-am găsit, nu știu. Bine, vedem noi. Bine, vedem. Regulile jocului sunt simple și în această dimineață. Avem patru întrebări. Prima întrebare valorează 100 de euro, a doua 200 de euro, a treia 400 de euro și a patra 800 de euro. Ioana are frâiele, cum se spune. Ea decide în timpul jocului, dacă, după ce a răspuns corect la una din întrebări, dacă merge mai departe și își riscă banii, adică pierde în cazul unui răspuns greșit suma câștigată până atunci, dar poate dubla sau dacă se oprește și rămâne cu banii câștigați până atunci. Ioana, pregătită? Da! Hai să vedem! Mult succes! Mulțumesc! 100 de euro Doamne, ce dorm era de dublu sau nimic! Ioana, cine a scris poezia Noi vrem pământ? Coșbuc. Și mai cum? George. Hmm. Coșbuc, George. Hmm. Prezent! O <laughs> sută de euro, Ioana! Bravo! Mulțumesc! Să nu dea Dumnezeu cel Sfânt, să, în da. să vrem noi sânge nu pământ. nu vrem noi sângea, nu pământ. nu vom mai putea da? Când foamea ne va râzmuna, Iată. Hristos să fiți, nu veți nici în mormânt. De George Coșbuc. Hai că v-am nimerit, Ioana. Da. E bine, da? ai 100 de, de euro. Mulțumim. Perfect. Ah, da, am niște emoții. A, mă, Ioana, lasă emoțiile. Ai 100 de euro. Poți avea 200 de euro dacă mergi mai departe. Ia să pregătesc eu chestia asta care spune 200 de euro și în timpul asta Ioana își face socotelele. 100 de euro, 200 de euro. Prima întrebare a fost... Destul de simpluță Adică eu cred că toată lumea a răspuns Acum în mașini George Coșbuc Din prima Ce facem Ioana? Mergem la 200 Mergem la 200 200 de euro A doua întrebare e și mai simplă Nu mă, Luca, ce-ai făcut? numai întrebări simple Mi-a fost dor și mie Ți a fost dor și ție, nu? Ioana, pentru 200 de euro da. Care este unitatea de măsură pentru putere? Vatul! Uite, domne! Eu zic că. Uite cum! Unitatea de măsură pentru putere în vremurile de azi e dragnul. Bănișorii mei! 100 de euro! Dar dacă Ioana spune că e vatul i da dreptate ei. 200 de euro, bravo! Mulțumesc! Bravo, Ioana! Deja de la 200 de euro încep să te gândești mai bine, m? Da. 200 de euro. Ai 200 aici de euro. Aici ne oprim. Nu cred că ne oprim. Ba da. Eu cred că ai fi mers, dacă ai fi mers mai departe. Eu țin cu Ioana să ne oprim aici că ne ia bani. Nu, no, eu zic că dacă mergi mai departe, câștigi. na, da, întrebările sunt foarte simple. Știu, dar nu mă mai țin emoțiile. Săraca, Ioana. Hai, da, dar de ce atâtea emoții? Pentru că, Ioana, ai răspuns din prima la ambele întrebări, adică nici măcar nu te-ai gândit. Le-ai dat așa. Mulțumesc. Lasă-o, domnule, lasă-o să ia banii. Da, gata, Ioana, ia banii și nu te mai lăsa atentată că Zaf vrea să mergi mai departe, să-ți ia bani. Nu, gata. De ce mă? Am o pe aia putea să plece cu 400 de euro. Nu mă. E foarte Bine, Ioana, felicitări. Ai 200 de euro la dublu mulțumesc mult. O zi bună. Vai, vă mulțumesc. Mai să Ioana. niște drăguți. ascult pe tot locul din lume. Ioana, să știi că una din plăcerile mele este să-i ofer celui care s-a retras în timpul jocului și următoarea întrebare, astfel încât să vedem dacă ai fi răspuns corect sau nu. Da, vă da. Rog. Hai să vedem. Să presupunem că am fi mers la 400 de euro în afara concursului, tot în 8 secunde, zim cine era Zeul Cerului și Tatăl Titanilor în mitologia greacă. Zeus. Nu, Zeul Cerului și Tatăl Titanilor. A, ah, da, da. Aici nu, nu, mă încurc. Nu mai pot. Aha. Vreau să știu oricum. Te-ai te oprit bine la 200 de Eu euro. Pana să știi că. Cronos. Nici... Cronos. Nu, nu, nu, nu, Uranus. Uranus, nu, no. da. era greșit. Când Luca mi-a pus întrebarea asta, m-am uitat la el și ai râs de mine. Râs de mine? De unde să știu? Da, nici eu nu știam și nici Zaf nu știa, numai Luca știa. Așa că mă bucur că v-ați oprit. Și nici așa nu am prea multă încredere că răspunsul ăsta e corect. Bine, Ioana, felicitări ai 200 de euro, bravo, banii ai câștigat la dublu sau nimic, spune tuturor prietenilor uh, lucrul ăsta. Și laudăte ca că ai câștigat 200 de euro la dublu sau nimic 9 și 43 de minute Avem timp să mergem și mai departe Mergem, mergem Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine My soul is running on the path that I cannot reach My brain is stunning and my head is hurting Every day a living bit more The light is fading now. My force is being sucked to my and My fear is smiling, and my dread is singing Every night a living bit more can I see anything I am blind floating I can hear the blow bostanii, da? să the Snow. Oftim? Cade bostanii. Cum De bostanii adică? cade bostanii Bostani, nou facem odată? stai, știi ce, am putea să facem -am putea să, să facem, mod. să difuzăm piese uh, cu nume așa cum le înțelegem noi. Cum este piesa aia grecească Sagapao pau pau de cacao? Uh, nu? No? Sagapao pau tort de cacao, cum e? Vrei variantele românești. Am cap de tau. Da. Exact, am variantele românești. De asta cade bostanii. Bine. Da, ne să jucăm mai spre mai vară așa. Mai vorbim despre viitor. Hai să vorbim despre Viitorul viitor. Viitorul se întâmplă acum. V-am mai Când. vorbi despre internetul lucrurilor, în care tot ce de obiecte care ne înconjoară au cipuri, sunt IP-uri, sunt legate la internet și capăt IP-uri și ne oferă diverse informații despre lumea înconjurătoare și în același timp pot fi hăcuite, pot fi uh, controlul asupra lor poate fi preluat de hackeri, extrem de simplu. De exemplu, o cameră de luat de vedere de pe stradă, de pe un stâlp, așa. dacă vreți să știți, dacă este conectată la rețea ca să transmită imaginile prin internet undeva are definit un IP ceea ce înseamnă că poate fi hăcuită Asta, adică adică pot, controlul cineva... ei poate fi preluat de cineva da. care se pricepe să facă lucrul da. asta. De ce ar vrea cineva să ia controlul unei, asupra unei camere, să preia controlul asupra unei camere web de pe stradă? Să se distreze. Dar nu interesează o cameră, dar s-ar putea să intereseze, de exemplu, o mie de camere sau cinci mii de camere sau 10.000 mii de camere dintr-un oraș mare, uh -huh. pentru că folosind IP-urile fiecărei camere poate să declanșeze atacuri pe internet de tip DDoS asupra unor site-uri de ajut site-uri și așa mai departe. Ce mai face internetul lucrurilor? Avem un caz funny, până la un punct amuzant, la un hotel elvețian. Un hotel care se cheamă Romantic Z Hotel Jagervirt. O să merg la Jagervirt. Care afla. este pe malul unui lac elvețian, în pasul Alpin Höhe. <laughs> Acest hotel de 4 stele, care are 180, care, mă rog, are 90 de. Avea la un moment dat 180 de uh, clienți. Hotelul era complet ocupat are un sistem obișnuit, cum știm foarte bine, cu cartele. Acces în cameră cu ajutorul unor cartele. Sistemul ăsta electronic, tot legat la computerul hotelului, astfel încât să știe cei de la recepție în permanență, dacă e cineva în cameră, dacă nu e, să nu intre peste ei. A fost hăcuit de trei ori la rând. Hackerii au preluat controlul întregului sistem și au încuiat toate, toți clienții pe afară, pe din afară. Nu cred. Da. Și au cerut o recompensă. De 3 ola... A treia oară s-au enervat proprietarii hotelului, au făcut public, tot, au spus că nu mai pot. Recompensa nu mare, 1500 de euro, cam atât au cerut. Deci s-a preluat integral controlul, toate toți clienții rămași pe din afară nu mai puteau să intre. După al treilea incident de genul ăsta, patronii hotelului, care altfel are 111 ani, este un hotel, înțelegem, foarte frumos din Elveția, au hotărât să implementeze un sistem de securitate imbatabil okay. și anume... Da, da, vor locui gicit, vor locui. Intreg to sistemul electronic cu cartele, cu vechiul și tradiționalul sistem cu cheie care nu poate fi hăcuit. E, nu. Stai așa, <laughs> să trac tra tra ai pe acolo să vezi ecuire. Da. Asta îi ajută, da, pe unii. E <laughs> Europa FM. cea mai bună muzică. Cuando se marea dolores, cuando se quema los amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala los amores, cuando se marea dolores, cuando se quema los amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala los amores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame esta rumba ta guitarra que yo siempre cantare, pero no siempre cantaré, pero lo no siempre cantaré. Esta ropa taitana veo que no siempre cantaré, cuando se anima de a dolores, cuando se hinca mal labores, cuando se inma la su vela, cuando se inma la doctor, cuando se anima de a dolores, cuando se inmaque, cuando se inma la su vela, cuando se irma la votora, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, que solo vive en la Baila baila baila baila baila baila baila baila mei. esta una pata gitana que no siempre cantare pero no siempre cantare pero no siempre cantare esta una pata gitana que no siempre cantare Cuando se marea dolores, cuando se quemaba ja. amores, cuando se imbalas su vela, cuando se imbalaba amores, cuando se marea dolores, cuando se quemaba amor cuando se imbalas su vela, cuando se imbalaba dolores Baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, Esta ronda guitarra esto siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré ruma tana io che' sempre cantare non lo sempre cantare però non sempre cantare E la roba taana io che' sempre cantare e non lo sempre cantare e non lo sempre cantare Per la ruma Titanna io che sempre cantare qui non lo sempre cantare e non lo sempre cantare per la roba Titana che io ho sempre cantare 9 și 54 de minute, nu mi-aș dori la ora asta decât să fiu undeva la munte, eventual la Poiana Brașov și da. să știu să schiez, lucru, lucru pe care uh -huh. nu mi-l permit. Pentru cei care nu știu să schieze, la baza pârtiei se află diferite locuri în care se poate consuma. Da, ce ai, de ceva. Ce ai, ce ai, ceai, ceai, ceai, poți să-i la tot de concursuri, să... Te bine dispui cu toată aer pe un și Ciprian Dinu, pe care-i salutăm. Bună dimineața! Hai, bună dimineața! Hai, bună, Aoleo, dimineața, ce, ce, faci? Răguși, așa, la... ce faci? Ce faci? Bun, nana! Da. Am urlat până acum că suntem pe post de monitor de schi până la 10. <coughs> Pardon? Un, uh, al doilea După job? 10, pornim călătoria? În toată România. Ne auziți? Da, da, asigur, da, vă exact. auzim. Da, domnul Dinu, vă Are ce să zic? Vreme frumoase, aici, aici să știți! Ena! Mai descrie ne exact. atmosfera și situația, domnule reporter. Da, cred că avem un. Stați un pic că ne amuzim așa cu Dileu, vă aud după ce vorbesc. Da. Spuneți voi, uite, hai spune tu, Cipriana, acum. Deci noi e bine zici. că e doar în vorbire, nu și în gândire, Dileu. Ceea ce e foarte important. Da, suntem în a doua zi de vacanță, trebuie să menționăm asta și să ne să ținem cont de faptul că în această săptămână putem profita din plin de vremea frumoasă pe care o avem chiar aici în Poiana Brașov. Suntem pe părtia Bradul. Studioul nostru se află chiar aici. Avem și premii și concursuri astăzi, așa că veniți să vă distrați alături de noi. Ce să vă zic? Mai vezi aici la baza părtiei, mă rog, diverse persoane care exersează pe schiuri, unii mai iau cât o căzătură. Eu și Teddy încă ne antrenăm să știi la categoria schiuri nu sunt foarte bine cu Punga și cu Colacu. Bine, e singura ora, variantă care ne e. la avem Europa Express cu Ciprian Dinu cu și Tudor Păun. Înțeleg Auzi, că ne bă. auzim și pe partii acum da, deci. Da, direct ca nu doar Colacu. Da, da, știam asta, da, n-am zis-o. <laughs> bine, îi salutăm și pe cei de pe pârtie care ne ascultă la această oră. Rămâneți cu cei doi colegi ai noștri, Ciprian Dinu și Toader Păun, vă aduc Europa Express, vă fac plinul de pârtie după ora 10. Oarecare întârziere vorba lui, dar se rezolvă. Da, ne oprim aici, nu-l ratați pe Moise siguran la 1 și un sfert astăzi România în direct. Numai bine. Toate bine. nu mai dea nicio lege care să modifice codul penal până la referendum. mai ai cum să vii din nou, să de declarații de presă cu aceeași de superioritate față de toți oamenii care erau acolo. România în direct cu voi siguran de luni până joi la unu sfert la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro